Gustav Vasa, en förste bland första. Och jag som pratar är Urban Lindstedt. Och så vill jag också tacka alla ni som har lyssnat och tacka vår sponsor, bokflaget Historiska Media som gör den här podden möjlig. Ni får inte missa de tidigare avsnitten om Gustav Vasa. 19 handlar om Gustav Vasas propaganda om hans trevbok. och Mer väg till makt om hans blodbad. Där veckan vi åker med ett önska jävla grepp. Vilket tyder på att Dacke trots bo, han är nu haft ett äh, ganska lätt, ett väldigt lätt släktnätverk. Och stad, otroligt karismatisk. För att få honom sin stöd, ganska är Och äh, man för till tvärlig. Han faktiskt stod med alfa stans 30, för att han är gift. Bån så vi faktiskt inte om. Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Dackifeyden som startade vi missommar år 1542 är det största bondöpproret i Nords historia. Upprorsman Nils Dacke organiserar ett överfall på Gustav Vasas fogdar söder om Kalmar. Upproret spred sig snabbt i andra delar av Och med den kontrollen som minskar ju både ord. Ja, idag blev det ju långspin och vandringsturen pratade i mobilens mikrofoner. Jag ligger inte och sov, inte så. Jag sa inte en panpizza. Och vi eh, ute i direktsändningen. Från HP 655D-datum. Jag orkade inte runt Sandbacka, men jag var i alla fall i långspin idag. alltså 3,4 kilometer och vår tecken- är väl då sedd säla vid långsbro nedlagda skola. Och ja, några svanar också. Jag måste fundera. De här svanarna såg jag väl i sjön Lången tror jag. tror jag svanar i sjön Lången och vi går så näst och sjöfåglar och så. Ja, det var på hem som jag såg en sedersälla vid lång, Långsbro nedlagda skola. Det äckliga paketet i riksdagen pratar pet här och eh, de är på burken också. <gör> Så man kan se de här äckliga, fula trynerna på det äckliga packet. rasfredarna i riksdagen om man vill se de här fula trynerna. Ja, det är de på tvåan. Men det var en Sverigedemokrat men ändå. Ja, det är väl, finns väl ett parti som är undantaget Jag hade lite verk och så I höger höften så att jag orkade inte runt Sandbacka som jag brukar Men Det var väl kanske en 3,5 kilometer Det var lite verk och så Med Ischias på höger när Jag var ju på Lövet i Vespengården så det var ju konstaterat att det var så 15 april ja 1981 15 april 1981 då möckade man ju faktiskt så länge sedan och så, alltså jag var 20 år då eller skulle fylla och ja 1981 var jag väl då hade jag fyllt 20 år och Det var så 1981 Från signalreglementet nummer ett S1 i Uppsala Som fanns på Pollaksbacken Sen kom det ju företaget dit Och sen tog studenterna över Det gamla regementet som syns i den här filmen också Den här filmen som heter Repmånad så Har man delvis filmat på det gamla signalregementet. Om ni kommer ihåg den filmen Myrelf hette en gubbe som skötte biblioteket på regimentet och han blåste i någon orkester också. Vi hade en beredskapsövning också. Jag mutade mig bort men en gång var jag tvungen att vara kvar på beredskapsvecka. Då. Det var inte så kul. Torsdag till torsdag. Glömde rakhyven också och... jag och en annan militär där vi skulle ju... eller värnplikt, det skulle ju ha en sån här radioförbindelse men den här eh, radion han hade en militär radioapparat, den radioapparaten han gjorde anrop men <här> någonting blev fel han fick ingen kontakt med någon där men det var bara test vi skulle ju åka iväg med lastbilar så de och skydda flygplatsen i Östhammar men vi åkte aldrig iväg det var bara test De ville testa hur lång tid det tog innan vi kunde stå uppställda med ryggsäckar och allt, beredda att åka iväg. Och så. Och efter en lång stund så kom det en inspektion så att säga. Hur vi var klädda och så. Och sen fick vi återgå till våra logement och ta av oss all utrustning och så. Det var test bara för att se hur lång tid det tog innan vi kunde så att säga, stå uppställda och så faktiskt där... Mobil 2-kanalen är igång Slängde väl en sop på oss och rensade bort Lite skrep äh, i mars och så Jag fred på huvudet men kunde inte se några människor alls Det var helt äh, dött äh, I området här äh, Faktiskt, ja <coughs> Kamel V6 på vägen och Thyrings på vägen också och Lensvägen och in i lång exponeringar skola Tämligen kallt och otävliga vindar och motvind hem och lite isigt ja, så att orkar inte runt <kör> Sandbacka. <kör> Man ser lite hästar också så. En liten häst, mamma med ett föl några fina bruna hästar tror jag en grå häst till höger och Sandbacka var ju två fina bruna hästar. Och podden heter Vandringsturen och då har jag en röstinspelning i mobilens mikrofon eller mikrofoner. Ja, en bra discolåt som försvann på en halv sekund. Och sen vände jag hem igen och så, man... I början så mötte jag nog en kvinna också i långspel med solglasögon och en träningsstress som gick ganska fort. Och sen på väg hem så mötte jag en liten äldre, tjock, knubbig, kortväxt tant kan man säga med, med glasögon där. Jag såg väl inte några rådjur och några katter kanske jag såg. Det gick lite kortare idag, det var ju tämligen kallt och det var ju otrevliga vindar och blåste hemskt kyligt och det, det blev motvind hemme. Men ändå blev det kanske en 3,5 kilometer och så. Och ja, med alla kläder och duschningen och sen så blev det en sån en pan pizza och sen har jag varit i sängen och vilat och så för att jag måste vila här... Jag fick upp hårdisken också på min laptop eh, HP 615 från 49 till 69 GB. Jag var tvungen att ta bort eh, i princip allt. Med Radio Svegott och David Duke Show och lite annat. Och en hel mapp eh, var jag tvungen att rensa bort för att få upp eh, hårdisken Och Svegot, eller Radio Svegott eh, kan vi glömma för att de tar betalt. Eh, tre timmar, åtta till elva, men det är... Det... Jag är inte hemma då så att jag kan inte spela in Jag hörde lite grann eh, i sängen och så Jag spriker men De tar ju betalt så att det får ju vara Men då får jag tid till annat eh, Faktiskt det finns ju Annat att göra och så vidare här i studion eh. Den här vandringsturen Är ju publicerad också På flera ställen Exempelvis Nyhetermedia.chatango.com som också har en kort adress som är tini.cc och snedstäcke nyheter alltså tini.cc och snedstäcke nyheter Men det jag tror att kan vara filmer. Vi har inte så mycket annat att referera till för att det har inte hänt så mycket hemskt i våra liv. Men kan det vara en bra grej och ursäkta uttrycket måla fan på väggen. Nej. Föreställa sig att det värsta ska hända och sen så bara nej, det blev inte så där illa. Så landar man lite mjukare. Jo, men så kan det vara vissa samhällsaktörer kanske ska ta höjd för vad som kan hända om sex månader om det här riktigt spårar ur och vi får jättestora mm. konsekvenser. Det är för bra att någon tänker på det, men att vi ska ha det som en allmän debatt att vi vanliga medborgare ska ta höjd för att allt går åt skogen, det tror jag är jättedåligt. Kan det vara så att våra något. Ja, håll koll på Nej, framförallt Nej, håll koll på, på eh, nyhetermedia.chatango.com med ett t alltså nyheter det är främst där som jag lägger ut eh, eventuella nyhetslänkar och direktsändningar och eh, viktig information och så nyhetermedia.chatango.com Och den har också en kartadress som är tinie.cc och snedsträck nyheter. Tinie.cc och snedsträck nyheter. DagensTider.chatango.com har också kartadress. Tinie.cc och snedsträck dagens. Det var så tinie.cc, snedsträck, nyheter. Sen var det också... Uh, Tini.cc Och snedsäck uh, Dagens <skratt> Man låter Fygan uh, ut i kyl Inte corona och så att Det är två som fisk och egen rullstol <skratt> wow, Och det är det som är med Möjligheter, det är det någonting som lockar oss där? Såklart inte om man är direkt upp. Vi får väl försöka ta upp Någonting uh, så att säga, av värde uh, Som är där Tjat, Sverige-kanalen är Coronafritt Det är inte här och ältar att ta oss upp över i plast. De här olivstogsgivare av stillheter. Det är väl Stockholm vårt stämmer från. No. Gatorna Och över Sandberg fast dörr där han blir klänsat. Kan jag få gå emellan och kliffart så får vi bort den här deportiv färdiga bixan. Pollacks ballregler 1. och tidningen bakom Ryggberg överlöjtnant och kapten namnesäkra det. Regina så var det också en ticket. Inga mar utan de använde då skiner som var elektriska. Då gick tog också det vet dragtrapp. Den var i stan och tjänstpostväsk ta mig ner eller så till att den är Uppsala och hämta Direkt till regementet. Jag fick lära mig helt enkelt hur de här postsvängen skulle gå. Jag och Jorma Pulker skötte eh, reprocentralen. Alltså, det här är ett minne. En gång åkte jag ju X9-tåg där från Falun till Stockholm. Mellan Uppsala och Stockholm. Och på plattformen var det någon som hade en sån här stor apparat med handtag- ofta dubbla stora högtal en rocklåt som jag aldrig hört förr eller efter den man otroligt bra och jag minns att det var Nightman vad låten hette och gruppen hette har jag alltid grubblat på för den var så otroligt bra den där rocklåten det var ju på kassettband alltså det här var ju 1981 sen kom ju de här små Sony-free med batteri och Kanske att banden fick vända Och hörlurar och så Man kunde lyssna på musik Men det var en period Som de släpade omkring på stora apparater Och så, och så det hördes ordentligt Ja, det var just den där refrängen som var så skön På en rocklåt Into the night, ja det var någonting Med night, men Det, det Vad låten hette och gruppen Och så, det är ju omöjligt att att reda på faktiskt. Det är fullständigt omöjligt. Det, det går bara inte faktiskt efter så många år. Jag minns inte vad kaptenen hette. Men det var väl 1983 sedan som regimentet flyttades säga, till Enköping. Och några år senare så bydde man om min arbetsplats Stockholm Central mellan 1984 och 1990. Exempelvis så försvann alla gamla plattformstak och stödpelare och så på plattformarna. Så det skedde successivt så kom det upp nya plattformstak och den här betongpelare. Då växlas på natten där från Skanska i Sundberg i Laskaj. Så att <t> Sen tillkom i spår 19 också. med jag saknade plattformstak under själva ombyggnaden av Stockholmscentral. Och jag hade mina arbetskläder på mig. Statens järnvägar och... Där på spår 18, utan plattformstak, det skulle komma upp nya. De gamla skulle ju bort. Man byggde om om Stockholmscentral. Men där får han... min tidigare kapten i militärkläder och mössa eller hatt ja, och sin dokumentportfölj han skulle då åka till regementet i, i Enköping med Västeråståget så att han var nog bosatt i Stockholm då min kapten men jag minns inte vad han hette faktiskt nej. sen var det en annan slags militärbefäl som Och kommenderar mig att hjälpa till med att lasta in en, ett, ett militärt fordon med eh, en väldig massa kartonger, tror jag det var. Sen fick jag en lapp med en adress dit jag skulle köra det här eh, kartongerna. Och bilnycklarna. Men eh, jag sa kort helt enkelt att jag har inte körkort. Eh, andre hit på Afna. Jag kunde ju inte framföra det här militära fordonet för jag hade inget körkort. Sen var uppe också en radiocentral som fanns på regimentet också uppe i tornet där. Där satt dubbar med enorma antenner och apparater. Och kunde kommunicera med i stort sett hela världen och via två meter och meter så kunde man ha kontakt också inom Sverige och så. Otroligt Polaksbacken ligger väldigt högt upp och stora antenner då. den tidens eh, amatörradiostationer faktiskt. Jag hade ju möjlighet att ta eh, militärt eh, certifikat men eh, det var lite väl krångligt tycker jag att det var. Sen tyckte jag att det här med amatörradio var de sitter och pratar om sina antenner och det tekniska ofta, det är ganska tjatigt. Det var kanske inte exakt den typen av radio som jag ville syssla med. Att lyssna var en sak, men att bli radioamatör var liksom inte det som jag var ute efter. Man får ju inte spela musik och så på amatörradio. Även om de kanske busar, men... Det var inte den typens radio. Lyssna var en sak, men sitta och prata om antenner och så. Man måste ju också kunna i morse, alfabetet. En talet tror svaras stort eftersom länderna gör olika om hur många som ska testas i varje land. Folkhälsomyndigheten här i Sverige har presenterat nya siffror precis över antalet avlidna i covid 19 1203 personer har avblivit i Sverige Det är en ökning med 170 sedan igår P4 Extra sänder direkt från presskonferensen Om bara några få sekunder Återstår att säga att det var Daniel Klar som presenterade Nu, nu. Ja, vår är då Som jag sa här eh, cd <hör> Alltså cd på eh, Långsbro Nedlagda skola Jag tror att de bor under någon sån här takpanna där. Det är ju tre stycken byggnader. Det lades ju ner två stycken skolor i Långsötan här har jag läst. Mellan eh, typ eh, 96 och 97. Det var väl eh, Rusinbackens skola och eh, Långsbrorskola eh, som ju då lades ner- Uh, vilken skola som var först uh, Kan jag inte komma ihåg faktiskt. 96. Så att uh, de här två skolorna Försvann så att säga uh, 1996 och 1997 uh, Det var alltså uh, Långs på skolan Och Russinbackens skola Som nedlades Befolkningen hade ju då Varit på 4000 invånare ...i Långsuttan på typ 30-talet. Och som mest hade Långsuttan 25 butiker. Stålverket, det fanns bara ett- ...hade 1970, eller om det var 1971- ...1 100 anställda. Idag är 1 000 arbeten- ...på Stålverket i Långsuttan borta- era still finns kvar med bara hundra anställda det har ju försunnit oerhört mycket arbeten inom stålindustrin i Sverige och även andra företag och verksamheter har helt lämnat vårt land tillverkningen sker i Baltikum i Polen kanske i Kina med låglöneländer Vi snackar om tusentals och åter tusentals arbeten som är borta. Det blir för dyrt att bedriva produktionen i Sverige. Lönerna är för höga. Borås 80-talet så försvann hela, vad jag vet, hela textilindustrin där. Till det börjar med så tror jag att man flyttade det till Baltikum och kanske Polen- Senare kanske till Kina Mängder av orter Har eh, Helt förlorat De stora eh, Dominerande Företagen och industrierna Och kvar finns stora Industrilokaler Som är tomma Och ibland så rivs det också Ibland står det kvar tills det faller ihop Vi är ju tacksamma för att vi har haft utvecklingen med välfärd och höga löner men det har inte gagnat företagen faktiskt. Därför att de försöker att tillverka där det är som billigast med personal som har lägre löner. Och därför har vi förlorat mycket företag. Det är mycket som påverkar man. Förvisso finns ju företag kvar men Det finns ju många exempel på företag som helt är borta i Sverige här. De... Senapsfabriken i Uppsala som ju för länge sedan flyttade slott flyttade ju hela sin tillverkning av senap till en nybyggd fabrik tror jag i Polen och jag tror att det är så fortfarande. Slotts svenska senap Tillverkas inte i Sverige Den tillverkas inte i Uppsala Den tillverkas i Polen Den gamla Senapsfabriken i Uppsala revs Och det byggs också ett nytt, helt nytt Bostadsområde I Uppsala Som fick namnet Senapsfabriken jag bodde i Allmunga där så Fick jag börja pendla med Uppsala pendeln och så Och åka buss uh, UL uh, 809 där Sjöhagen 13 en etta Och då minns jag mycket tydligt Att den här skylten Och fabriken Var kvar då Här i stan tillverkar vi senap Ja, det gick väl kanske några år senare så var det borta och den här senapsfabriken hade ju aldrig spåranslutning på något vis Även om det fanns något spår som gick i närheten men Jag vet att man på gamla bilder kan se hur man med speciella stora behållare transporterar senappen med stora lastbilar till godsbangården i Uppsala. Den gamla alltså. och med hjälp av en stor kran så lastas stora behållare dubbla på järnvägsvagnar. alltså fyllda med senap så att eh, mer lastbil från fabriken då till godsbandgården och sen åkte senapen på järnväggen ja, hur många företag och verksamheter som är borta i Sverige det kan man också undra det är enorma mängder Så att det är ju inte positivt med höga löner. Det är ju negativt för företagen. Och ofta har ju då verksamheterna helt lämnat Sverige. Kanske till Baltikum, Polen eller andra låglöneländer. Och nedgången också i stålindustrin och så... Vi hör talas om en enorm ökning här av de här arbetslöshetssiffrorna. Det kan bli ren katastrof faktiskt för den svenska ekonomin framöver här. Om detta så att säga, fortsätter, den här epidemin och så... även om man ju då personligen inte på något vis är drabbad alls det slår mot allt svenska turistföreningen kan gå helt bort skansen kan gå i konkurs bara för att nämna något och 1200 var väl också då avlidna. Om jag minns rätt. Man ska vara tacksam för att man slipper bli drabbad, men konsekvenserna ser vi ju här. Det drabbar hela samhället. Dagens, eller eh... bruksdagen i långsjötan där exempel och allsång på skansen blir av men utan publik. Lotta Engberg, Lisseberg blir av men utan publik. Hur det blir med Sweden Rock? Det. Och hur länge det här ska pågå alltså i nuvarande omfattning det är det. det. Ja, vi skulle inte ta upp det, men vi kan ju nämna så säga, konsekvenserna av det hela. För att eh, konsekvenserna av eh, den här epidemin blir otroliga faktiskt. Även om länder som USA med så stor befolkning drabbas värst eh, faktiskt. Men vi ska försöka undvika att Gå in djupare på. Det. Man kan ju konstatera. Dessa konsekvenser av, av, av den här epidemin. Men man ska tänka positivt och vara tacksam för att man slipper bli drabbad av det hela. Man kan komma ut. Se uppleva. Hur våren Kommer att komma Även om Det kan vara bra kallt blåsigt motvind Man får klea sig här Med en förskräcklig massa Kläder allt Ett bra tag till Inte nervös över att barnen ska smittas av coronaviruset Välkommen till P4 Extra David Rasmusson som är Sveriges Radios Danmark-korrespondent Tack så mycket Nej, inte prata skånska där. Nej, han försvann mig fort. Ja, det var någon gubbe med... Med gröt i käften, men han försvann ju direkt. Vi får försöka... Tänka positivt. Och ta upp positiva saker. Våren är lite... Eh, långsam, det är... Eh, väldigt tydligt och blåsigt och så, det är... Det är inte någon större värme så att det kan ju inte bli någon fart nu. Det tar tid. Ja, det tar tid för våren att komma. Men våren brukar kall, kyg och blå, även om vintern. Då säga egentligen är ju är över så. Det tar tid för våren att komma fram ordentligt. Men den kommer att komma. Den här vårvärmen sen. Så att sen kan det gå fort. Jag eh, tyckte mig se ett, ett fåtal träd och buskar här som började få eh, vidjungt, tror jag. Här, lite grönt och så. Som började komma fram lite långsamt. Men det är enkelt att eh, några få eh, träd och buskar börjar få lite... ja. Någonting grönt därpå som börjar komma fram och så nu lite långsamt. Jag såg väl någon gubbe där som kom på den gamla järnvägen som hade gått utanför kyrkogården och på vägen såg jag också någon människa som var ute och promenerade där. Det var väl en... en kvinna tror jag som gick på Tyllingspåvägen. på vägen. ju på gruvorna här, gruven uppe i Rällingsberg så byggdes ju faciella bostäder för gruvarbetarna och, och på Hinsyttevägen finns en stor betongbyggnad som förut var ett lager som är, är inte kvar men där den här betongbyggnaden på Hinsyttevägen finns så fanns ju från början bostäder åt gruvarbetarna som måste säga är rivet där och kring Tydingsbovägen och även gångbanan där mellan Solhemsvägen så har det legat totalt fem stycken hus förut som var byggda för gruvarbetarna de är också borta eventuellt är de här husen här uppe i höjden här de äldre här också byggda för gruvarbetarna Och det finns också ett hus och så här eh, vid Gustavsnes eh, nära Lensvägen som också från början var byggt för eh, gruvarbetarna men som sen ombyggt De flesta husen som byggdes för gruvarbetarna i långsittna och det har haft, eh, hundratals hundratals med lägenheter alltså hundratals i borta. Det är vet Mm. Ja. Uh, mängder av uh, hus och fastigheter sedan länge och verksamhet har stängts och butiker har stängts och försvunnit det, det är ödsligt och dött uh, ofta så långsjuttan och så folk i tomma gator men jag vill ju inte hävligt uh, dött på gatorna här men ofta är det ju väldigt lite eller väldigt få människor som man ser överhuvudtaget. Servicen är verkligen nere på minimalt. Men ICA-butiken har i alla fall ökat sitt uppehållande där, 8 till 20. Inte under helgen när man. Övrigt är det väldigt det finns ju knappt någonting alls av service kvar just yes, i augusti. nu ska vi inte på det skönsta Ja, jag kommer från Mästa och servicen i Det är ju verkligen dålig. Det finns inte mycket alls, faktiskt. Det finns ingen cykel, man kan inte köpa skor. Ja, i kläder har vi, men hon har ju bara öppet en eller två gånger i veckan. Tanten är i kläder, men det är ju bara öppet de här få gånger. Kanske en eller två gånger i veckan nu. Konsumaffären som just sen byggdes om med Mitseria och i kläder där. Det var ju alltså en konsumbutik från Bönö. Ica-butikerna var fem mindre utspridda butiker och så var det flera kiosker Kommunalhus fram till 67 på Lisstationen försvann ju på 80-talet. Järnaffär, herrkläder och sport sportaffär, radio-tv-affär, foto. Eh, kaféer har funnits också här och så, konsumbaren. det var tusen nämligen brann ner här. Och revsan. Det var väl där som ICA-butiken byggdes sen tror jag. Jag har sett en bild på där, där ICA-butiken i Långsyttan byggdes upp. Jag tror var 93 eller 94 typ så byggdes nya ICA upp. Men på, hade det förutlegat ett helt annat hus där. Med butiker och ökenheter tror jag. Så man ser på en äldre bild någonstans. Jag lyckas se en bild. Det... bland i den fastigheten så att skadorna var så stora så att man rev den fastigheten faktiskt det, det var där som ett, jag tror att det var ett kafé kiosk med kafé som fanns längst ner och även då konsumbaren och sen högre det, det lägenheter tror jag i den fastigheten men efter den här branden så revs nog huset tror jag. det brann kraftigt där Och skadorna var så stora så att hela fastigheten revs. Det var där som den här konsumbaren, som hette, och eventuellt kiosk med café också. Och lägenheter i det övre planet där. Och efter den brand så revs fastigheten. Senare byggdes ICA-butiken upp på samma plats, att säga. Jag har lyckats hitta en bild på den här fastigheten faktiskt. Så att det här funnits en helt annan byggnad där Ica idag ligger. Och det har även gått eh, busslinje 16 har nämligen gått en tid här mellan Långsjötten och farlig lasarett, men enligt en gubb Linje 16 hade så få resor Lades ju ner sedan det det Vilket underbart vykort Du började med idag, det gillar jag du och jag, ska... jag vet inte om det har funnits bussar i Hofors, men det har funnits Bussar under en period Till Byvalla Det var väl kanske bussarna från Hedremora Som Istället för att vända I Skärmsund så fortsatte Några av bussarna vidare till Byvalla Eftersom tågtrafiken hade minskat kraftigt. Men det var väl bara under en kortare. Ja, I byvalla finns inte mycket. Det är någon slags buddhist kollektiv där som har tagit över någon fastighet. Jag har cyklat i Byvalda. Gamla stationsområde och allt som är, är, är tåg, tågmötesstationen. kallaste det av Trafikverket. Man kan ju genomföra tågmöten och det som fanns förr är ju då i princip helt borta. Ja, det är det är rivet. Det, det, bo, det bor inte många människor alls i, i det bor alltså inte många människor idag överhuvudtaget. Ja, det är ju landtand eller så. Ja, tågen från Stockholm och Norrland gick via Uppsala och eh, Avästa och Sanvia. Stannade till också i Byvalla och Storvik upp. det ner och tidningar och eh, post och så. Eh, post och tidningar och paket och annat som lastades och lossades på tågen i Byvalla också. Ja, eh, tågen mellan Stockholm och gick ju inte via Uppsala och Gävle. i alla fall inte de första åren förvisso senare men i början så var det inte så alls jag vet inte vilket år som de började gå via Uppsala och Gävle och när det gäller Uppsala och Gävle så blir det faktiskt till slut klart med dubbelspåret här hela vägen mellan Uppsala och Gävle Så att um, 2017 blev dubbelspåret klart hela vägen Uppsala-Gävle vilket underlättar också faktiskt det. Det är en väldigt skillnad på tågkapacitet på enkelspår med tågmötesplatser och dubbelspår faktiskt. Det är kortare restiden och det faktiskt. Ja, jag kollar på femman här. Man får se, biljettkonsulanter och så. Ja, det är väl inställt i de här eh, coronatiderna. Eh, det i bakgrunden. Och så tar man sig då en liten lagom smutt och vad händer då där inne i munhålan? Jag tar in lite syre för att få en härlig oxidation upp i munhålan. <hållanden> och då känner man att det är medelfyllig smak. Det är lite... Jag ska berätta en rolig sak faktiskt Jag skulle ställa tåg en gång som kom På Stockholmscentral Tåget kom ju från Göteborg Örebro, Västerås In till Stockholmscentralen Jag skulle börja Norrifrån Sista vagnen var en första klass vagn A7 va Och ja, ur den vagnen Så klev den här Välkänd Jonas Hallberg Heter han va Jonas Hallberg Och sen klev den här gubben som pratar nu I p han klev också av De här två klev av tåget Vad <laughs> gullig du är. Vad ska du göra idag carl Johan? resten av dagen? Ja. ja, alltså jag håller ju på att dödstäda Det gör ju de flesta nu mer jag tycker jag så mycket mer Och jag har ja. gått igenom en flygul Och jag har gått ner i en källare Och det har dammats som satan Och jag har kastat i en container Och det har eldats <laughs> Och jag känner mig ganska nöjd. Jag kan snart dö utan någon vånd att någon annan ska behöva städa efter mig. Är det okej okay om du hänger med ett tag till? Får man önska sig ja. det? Ja, ja. hemskt gärna, ja, hemskt gärna. Mm. Är det är ingen brådska att lägga dig i en container tycker jag. Utan vi, vi behåller dig så länge vi bara får. Ja, det hoppas jag för dig. Tittje så Du är så förtjusad nu. Tack snälla Carl-Jom för idag. Som vanligt längtar tills vi ses i verkligheten. Men det här, det känns som ett fullgott. Jag vill minnas faktiskt att det fanns en konstig gubbe på tv för många år sedan som... så lite halvgammal ut och jag tror han pratade lite småländska. Han var väl med på TV4 jämt på morgonteven där. Som man kunde se på Stockholmscentral. Min arbetsplats med tågen där. Och han skulle ju då provsmaka viner i tv-soffan på morgonen på TV4 tror jag. Men det lustiga var att han blev ju alltså lite börat efter några... dricksglas med vin och så började han sjunga plötsligt också ja, Stockholm Central jag såg en eh, sekvens här på tvn eh, nyligen och stora centralhallen på Stockholm Central det var ju nästan ja, det var helt dött det var ju i princip dött eh, i hallen, det fanns inga människor helt eh, otroligt faktiskt Och Gävleborgsradion här som för ett tag sedan berättade om 15 inställda tåg. Det låter ju också helt otroligt. Och det här är alltså enbart för Gävleborgslen då. Ja, hela Sverige vet jag inte. Det måste vara enormt faktiskt. Vi ska gå in här på... Trafikverket också titta på hur det ser ut med tågtrafiken i Sverige här. Det fanns någonting som hette tågkartan förut, eller tågkarta, men den är tyvärr borta där. Man kunde följa tågen. <skratt> Flesta människor i Sverige kommer inte och inte av lida. Även här för några dagar sedan själva stod central. Inte få såg och jag tänkte på alla de här på många flyttar in och, och säljer Blå, blommor och så. Hur det går för alla butikerna i centralhallen. Det finns ju inga händer. De lär ju hålla stöd med vakterna det. det är påverkande personer. E och så. D droger. Ja, här kommer in faktiskt på Trafikverket då Information och Stockholmscentral kan man se här Jag tror att man har dragit antalet avgångar på tågen och en att är kortare än vanligt Ofta brukar man ju X2000-tåg till exempel brukar man koppla ihop eller då långa nöt, men det lämnar man ju knappast göra nu. Och många tåg verkar inställda också här. Sundsvall 1421 576 inställt. Här kan jag se. Och jag tror inte man kopplar ihop eller multar eh, X2000 tågen som man byckade göra förr i tiden så att de var så långa eh, Avgången Norrköping här 14.35 inställt Uppsala pendeln 14.39 inställt Västerås eh, 14.44 inställt Sen kör man till Örebro också via faktiskt Eskilstun. Ja, vissa tåg är inställda. Kan vi konstatera på Trafikverket här.se och så vidare, snedstek och allt... Ja, när jag jobbade med tågen så gick ju tåget till Sundsvall men idag kör man ju också upp till till Umeå via Botniabanan. Byggs vidare också. Guter med faktiskt. Totalt till Umeåmiljö. så. Då ska vi se finansieras i etapper. Jag ser att SJ kör vissa tåg också upp till Ljustol faktiskt. Lite märkligt där. man inte kör till Rössesund men... är tåg går till Ljusdal och vänder där. Eller kanske övernatta. natta. SJ har vissa regionaltåg också. Med loktåg oftast. Inte alltid men en del lokdragna tåg som går till Linköping och Norrköping och så. Det är väl för att avlasta ordinarie tågen där så att man kör i vissa sträckor. Eller delsträckor som det kallas. Sträckor. Uppsala tågen 1538 1540 inställt. Arbåga Dalatåget 1547 inställt. Vi ska titta på hur det är med förbindelna till Dalarna här. Eftersom förbindelsen till Falun här var inställt nu 1547. Det är så här X55. Här kör man tydligen tåg också till Uddevalla central faktiskt, via Härjunga. Man kör så Stockholm-Härjunga, sen går tåget mot Uddevalla central, men det är inställt. Och Dalatåget och till Falun var inställt... det är också inställt till Örebro södra 1609 Köpenhamn 1614 inställt Uppsala 1616 16. inställt kan jag se uh. 16.21. Eskilstuna inställt. Västerås 16.23. Göteborg 16.26 inställt. Malmö 16.30 inställt. Ibland är inte SJ som kör- men oftast man inte alltid. Ja, Jönköpstet också här från central 16.33- regionaltåget till Hallsberg 1636 uh, inställt. inställd. Vi ska se när... Jaha. Ja, det var märkligt för att Eva, uh, Jönköping 1633 inställt, inställd, Hallsberg 1636 inställt. och märkligt nog så är faktiskt nästa tåg till Falun också inställt 1646. Så att Vi ska se om det finns några tågförbindelser mellan Stockholm och Dalarna här. För att de här tågen till Falun är ju inställt. Uppsala 1651 inställt. Mycket inställt här. Västerås 1659 inställt. Gävle 1701 inställt. Malmö har vi också 1704 inställt. Göteborg 1709 inställt. Malmö 1718 inställt. Uh, Umeå 1721 inställt Göteborg 1722 inställt Eskilstuna 1727 inställt Gävle 1731 inställt Uppsala 1738 inställt uh, 1740 Uppsala Nej, det kommer att gå Västerås 1744 inställt Göteborg 1748 inställt Vi hör... Jo, det finns en Jo, det finns ju en Förbindelse till Dalarna som faktiskt går Och det är 1744 Tåg 48 spår 6 Loktåg Stockholm Mora Kommer att avgå Det består av fem Vagnar bara Men avgången till Mora 1744 Kommer att gå Eftersom mm. jag har i Seter Siggebo under några år I början på 2000-talet så Fick man ju pendla mycket med Daltågen Mellan 2000 och 2006 har Jag har haft lägenheter i Seter i Säter Sigebo en 1 och sen en två att man fick ju åka mycket i dala tågen. Jag minns en fredag då var det sent från Hagalund i depån där då. Det var avgången 14.40 tror jag. Som kommer väg sent tåget ankom sent från Hagalund och vi var 40 minuter sena. och i Bårlänge så skulle tågen mot Gävle invänta och mot Mora. Mot Malung och även tåg mot Ludvika skulle invänta tåget från Stockholm. Det var fredag och det var gott om övergångsresande. Idag finns det absolut inget det blir persontrafik igen. på den gamla Västerdals banan på femman ser jag någonting från Stockholm där men jag kan inte säga att jag känner igen mig riktigt jag hade ju postboxar också sedan 80-talet på Frejgatan 14 och vissa perioder så fick man ju ta sig ner helt enkelt och hämta sin post en gång per månad och sen bygger man passa på där och hämta ut sin lön också på postkontoret på skatan som ju Svartenbrant Hade rånat tidigare Med någon yxa där Ja det är också historia För att det finns inga postkontor I Sverige Men eh, Vissa perioder hade jag efterkänning Så att Vi brukade komma upp till Märsta där Eller Almunge först Till postkontoret då I Märsta var det ju då Företagscenter Eh, posten drog också ner på det här med posterrestante faktiskt. Så det försvann ju sen från Märsta. Det var gratis faktiskt också. Det kostar inga pengar. Och det är Och det gjorde faktiskt eh, Nils Fellin, gjorde en dikt också om det här med posterrestante. Per Ja, det är mycket som har försvunnit också. Postkontoren är borta men det är väl ingen som saknar postkontoren så att där fick man ju stå i långa, långa köer helt enkelt och få ut sin lön i kontanter för länge sedan skulle jag ha ut sin lön på samma gång. Med tanke på att jag sa just nu. Eh, men det är... Eh, jag vet inte jag det, kommer, det kommer aldrig vara att få sjunka ordentligt tror jag. Nej, det måste vara Ja, det är, det är mycket. Men många tåg är ju då så att säga inställda här. Äh, Västerås 1744 Göteborg 1748 på på på... Närmaste Dala tåg blir mot Mora här. Faktiskt 1744 Tex tåg 48 kommer att ut, avgå som vanligt med fem vagnar. Det är här Men det är ju två stycken tåg som är inställda här på eftermiddagen. mellan Stockholm och Falun Jag ser att s nattåg kör faktiskt mellan Stockholm och riksgränsen faktiskt där. Lite ovanligt tycker jag Man kör alltså inte in i Norge Tågen vänder vid riksgränsen Det var mycket ovanligt Tåg 94 Och det brukar ju vara ganska långa nattåg vet Men de kör alltså inte till Norrvik här. använder vi riksgränsen. Mycket ovanligt. Eh, finns det sådana skyltar också då som det står riksgränsen på? Eh, jag kan säga att både persontåg och godståg som går långa sträckor det finns ju regionaltåg och så men de här fjärrtågen och så nattåg och långväga godståg i Sverige de måste ju byta eh, förare vilket också sker på vissa platser. Jag tror att förarna från Stockholm kör eh, norrut, Östersbanan eh, väl till typ och Sen byter man norr. Och... och det här med att älska sin nästa och så När de ska köra längre än så, eh, vidare så byter man ju förare till exempel i Jävstål eller så, eller kanske Sundsvall och så vidare. Förr bytte man mycket mer personal, men jag tror man kör tågen hela vägen mellan Stockholm och Malmö, Köpenhamn och Göteborg. Det är ju framförallt godstågen som måste byta personal några gånger. De kör ju otroligt långa sträck. Ibland så kopplas det till och kopplas bort vagnar också på sådana stora rangerbanggårdar. Man måste byta personal också. Det finns ju gränsning på hur mycket lång tid man kan sitta och köra de här tunga godstågarna. Och förr fanns det också en del förare som hade bloggar också de berättade om utfärder. Men det är nog lite si och så, men det är faktiskt inte Det är bara några få som berättar hur det är att sitta i hytten och köra tågen. Ja, på femman är det någon fyllda tror jag som ska gripas av polis och sådana påverkade personer. Det är mycket som är inställt. Här har vi också här? 1821. Regionaltåg Norrköping 1835 inställt Uppsala 1839. Västerås, 1844 inställt Hallsberg 1847 eh, inställt. De kör ju så här regionaltåg eh, ibland med loktåg och med vagnar då, för att avlasta de här långväga tågen. Eh, ja, det är mycket inställt. Malmö har vi också 1921 eh, inställt. Eh, Göteborg 19, eh, 1929 inställt Karlstad 1932 inställt Uppsala 1939 inställt Västerås 1944 och sista Dalatåget också då för kvällen. Den sista tågförbindelsen mellan Stockholm och Dalarna till Falun avgång 1944 är också inställd så att den här avgången Stockholm-Mora här med tåg 48 nu 1744 det är kvällens sista förbindelse mellan Stockholm och Dalarna Åh, ja. Tackar på lokförarbloggar också Det är lite oklart om de uppdateras men man kan söka i alla fall på lokförare-bloggar. Det är att vi i underhållningsbranschen var... Nej, jag har inte varit lokförare men 91 blev han åtminstone eh, officiellt radio operatör Jag har inte kvar mitt diplom heller från Hagalund men... Uh, till att börja med så var det man utbildad på UV och UF 1991 och, uh, och sen 97 också då, uh, utbildning på RC-Loken mm. Jag har faktiskt kört här mellan Stockholm och Upplands-VSB tillbaka med handel faktiskt mm. då, det gick alldeles utmärkt Ja, Linköp 2021 inställt, Göteborg 2030 Norrköping 2036 uh, inställt det. Ja, det var märkligt faktiskt att man kör nattåg mellan Stockholm och riksgränsen faktiskt. Det har lite svårt att förstå det faktiskt. Hur det kan komma sig att man kör tågen mellan Stockholm och riksgränsen och så. Man brukar ju köra in till Norvik. Och det är klart att det sker ett antal Föra byten också Från Stockholm Jag tror man kör till Ljusdal och byter förare Första gången Sen tror jag att man byter förare I Långsöle och så Och vid riksgränsen Sker också alltid också Förabyte Det är norsk personal Vad jag vet På norska sidan Man byter alltid förare Jag tror man byter förare också i Charlottenberg också där, mellan svenska och norska sidan men det är väl då svenska förare som kör in tågen i Köpenhamn, Spår 26 SJ har ju ett eget spår i Köpenhamn där. Spår 26 Där kommer ju alltid de här X2000-tågen Det är ett begränsat antal X2000-tågen som kan köra in i Danmark för att Danmark har en annan, inte spårvidd, men Danmark har en annan kontaktledning. De har en annan, Danmark har inte, som Sverige, 16 000 volt i kontaktledningarna. Så att de här tågen har någon slags teknisk utrustning så att de kan gå på den danska strömmen. Men, där ska SJ då bygga om och förbättra x 4 tågen och fler utav x 4 tågen sen i framtiden ska kunna gå på den danska trafiken. Och man har ju bytt också, eller ska byta eh, vd också för SJ. Ja, SJ är fortfarande statligt, men officiellt så heter det ju faktiskt Affärsverket, SJ förut när jag jobbade på järnvägen på SJ så heter ju statens järnvägar Ja det var väldigt så mycket tåg inställt det här mm. Ja det ska jag så. så att Arlanda <coughs> Express visas ej står det ja, okänt anledning Det finns alltså bara en enda förbindelse mellan Stockholm och Dalarna här under eftermiddagen. Två stycken tåg från Stockholm är Fär inställda. Den enda förbindelsen ikväll nu är Stockholm-Mora. 1744, spår 6 med fem vagnar, tåg 48. Och även den sista förbindelsen Stockholm-Falun är också inställt här sen 1944. Jag ser att tåget från Ume Umeå här ankomst 14 och uh, uh, Det är mycket inställt faktiskt verkligen. Uh. mycket som är inställt här. Man tittar på eh, ankommande tåg där, så. Det är också mycket som är inställt eh, faktiskt. Eh. Det är ganska få människor som reser, där, det, det måste vara så. Uppsala tåg och eh, Nyköping och Göteborgs tåg och så, som är inställda. Vi ska se om vi har nåt ankommande tåg från Dalarna här under eftermiddagen och så. Ja, det är en hel del tåg som är inställda. Uh, Sundsvall har vi till exempel här. 1538 inställt. Från Karlstad har vi 1547 eh, instult. Uh, Uppsala pendeln här uh, 1548. Uh, fordonsfel där så att det kommer inte att ankomma i rätt tid. Jag var faktiskt med om en uh, uh, händelse jag skulle åka upp pendeln från min flickvän Susanne i Valsetra till Stockholmscentral och jobba på natten. Åkte Uppsala pendeln. Det avgick från Uppsala och en bit ut på Uppsala slätten. Det är öppet då. Tåget stannar och efter ett tag så säger föraren att Det blir ett fel på tåget och han måste byta köra och eh, dra in eh, tåget till Uppsala med det norra loket. År ja, och grejer eller vad? Va, hur blir det? det Allt var långt tåg och en väldigt stressad förare som gick i de här gångarna eh, upp till Norra loket för att dra in oss till Uppsala och sen fick vi då medfölja ankommande tåg från Sundsvall mot Stockholm. Här har vi tåg... Oj, oj. Västerås 16.14 inställt ankommande Falun 16.15 inställt Göteborg ankommande 16.17 inställt Uppsala 16.20 inställt Norrköping 16.27 inställt Göteborg 16.30 inställt Malmö 16.34 Jag tror jag sa Göteborg också 16.30 inställt. Men sen är det några tåg som går Sen är det dags för ytterligare tåg som är inställda här Ja det finns ju några tåg som går men uh, En hel del tåg är som sagt inte i trafik. SVT Play. Välkommen. Vem bor här? Vem bor här är tillbaka med en ny säsong. Välkommen hem. Hjälp, Jag har köpt en bondgård. Shit, kan vi ha en gård? Ja. Ett halvt rum och kök. Ja. Ja. Välkommen, Välkommen hem till SVT. Ja, jag kan inte sitta här och rabbla la tåg som är Det är en hel del faktiskt så jag tror att de här tågen är också kortare än vanligt. Man brukar ju multkoppla många X2-tusentåg och så. Och köra långa Uppsala pendlar men de tåg som går är nog kortare än vanligt. Vi ska se om vi har något tåg från Dalarna som man kommer till Stockholm här under kvällen. Nej. Nej. Eh, ankommande tåg Mora 1815 är inställt. Nu ska jag se om det finns någonting som kommer från Dalarna till Stockholm här under kvällen. Det var väldigt, väldigt mycket som var inställt. Och även då Falun, ankommande Falun 1944 Ett märktigt tågnummer är också inställt. Jag tror att det finns en sista förbindelse också här. Jo, det finns det. Och vi, har en, vi har ett ankommande tåg i alla fall från Dalarna och Falun 2015. Som kommer att komma som vanligt till spår 6. Ja, det kan ju komma att ändras, men det ska i alla fall inte vara inställt. Det är väldigt så mycket tåg som är inställd. Ja. Det är väl några tåg som går, men en del är inställd också nu. och de tåg som går är väl då kortare än vanligt och sista förbindelsen mellan Dalarna och Stockholm Falun, Stockholm 22 och så inställt det lär väl stå också en hel del tåg och så i de här stora tågdepåerna och en hel del personal är väl då ja, De kanske har jourtjänst eller sådär, så här. Som tågen inte går. Så att det är betydligt äh, färre tåg som går äh, än, än normalt. Det är färre tåg från Göteborg, Halmstad och så vidare också. Så finns bara en förbindelse ikväll mellan Stockholm och Mora. Och sen ankommer det tåg också från... Uh, jag tror att Falun 2015 kommer det tåg. Det var väldigt uh, faktiskt det. Ja. Ja, det... Är... påverkar ju allter. Arbetslösheten är faktiskt ordentligt. lite så för för Till F15. då är det jag som jag plats i studion i Kärne får sena förra få intressant och få njuta av musikblandning. Eftermiddag vi börjar bara få minuter det att ekt om det allra senaste. Antalet rapporterade dörr till covid-19 stiger till 1 000. Tivårdsplatser ökat det senaste dygnet. till fyra plats i jämfört med personer. Vård i dag i regionen. Men för att kunna stötta upp i förallt säkert ambulansrapporten. Senare och tillgängliggöra eller skatter. Som sedan tagit fram ett förslag. Hur fastighet med skulle kunnas regioner. Om vall vid redan. De anställda i utrustning fall. Arsjö. För att utrustningen eh, så förar de upp med de äldre. Både andningsskydd och lommande insjukna ska skapåt. Det är väldigt natt ett skydd som skyddstopp för att utföra viljan. Kommer ha det på Serafens äldreboende i Stockholm och på Östra Sjöborg. Gav Folkhälsomyndigheten av de över som avlidit i Stockholm som bor boende. Hur det ser ut inom tillsintekänt. Sjövitt kommer kritiskt. Eftersom det är stora skillnader mellan regionernas sjukvård och kommunernas äldreomsorg. Arbetsgivarna inom regionerna hanterar smittet där den rätta kompletta skyddsutrust. hur det är man tar hand om patienter eller äldre det det medförutsätter att man inte studerar saliv oavsett om man jobbar inom sjukvården eller inom äldreomsorgen Jag tycker det är absurt att våra skyddsombud ska behöva lägga upp. sjö för kommunal väst EKOTOS sökt och söker ut alla kommuner för enklare var Jan Andersson Hans sprider sig snöfall och regn österut över land senare så klarnade upp även i norra Svealand I övrigt så får Götaland och Svealand väder men fortsatt blåsigt enligt SMOI. Tripp slutar Ekots nyheter med Daniel Klar i studion. Mm, en trafikrapport och vi kan börja med att berätta på Riksvägsjöland Innsjönsbron. Så står det en övergiven bil delvis i Sjöland. Så jag kikar efter, alltså på Riksvägsjö efter Vi kan också nämna när det gäller tåg att det är många inställda avgångar. Det har man säkert var. både på grund av banarbete och läget. Så ska man ut och åka tåg så kan det vara bra att kolla sin resa en extra gång. Säg gärna oss på Trafikredaktionen på 020 999 4. Tusen på trafikläget under henne. Hej till m i P4 A. näringsrik och månghållsfördrag och vi ska den här en liten stund. Fiskar Fiskare nyheter vad har du på kroken Li? Ja men jag har fått upp färska corona är för covid-19 i Dalarna. Det är 47 alla 19 sjukhust dödsfall i Dalarna och nu 300 oftast smittad i sivist. Kan också säga att krisstöd på grund av viruset då öppnar konstadit tillhör man allmänheten kan man då ringa sin vård första samtal. Ja, den här är Flemingdan. P4 Dalarna radio. och givetvis ska det handla om Corona den här eftermiddagen Så kommer hit. Handla om det något anlunda på som många just. Årets mass. Pratkvinnen i studion, ja jag heter Ilm. Varmt välkommen. <skratt> ja det är fint. Blogg här som faktiskt uppdateras också. när vi en lokförare punkt vart hungt men det är såklart utan jag tror halkostågare. Men det är också på varit på Blekinge Lens tick förre eh, operatör och på och blir över den den här bolagsseringen och Lars Åhl bolaget. Och det är i kroken Det kan ske mycket lockkontakt ibland så så. Jag vill veta vad man ska göra saker. Sen följer inte hackarna faktiskt. det kan bli något så att r trafik i Sahlgjer. Ja, det betyder då reducerad trafik och vad jag vet så är väl dagligator på rr Och För var det skött allt över hela Sverige tidigare här, olika privata företag och så borta. 9 april här. punkt wordpress.com uh, järnviks <härnviks> järn i kris dör död. sen för Vasa museet får sekvenser även för it, Som står inför ekonomiska problem. Om byggnaden i Ävele och året av museet kommer att flytta det var lika att Man behöver helt enkelt någon form av ekonomi. Och med statens maritima och transporthistoriska museer som också driver Vase. Det ska sägas att Vase inte får något avgång från staten. Vasa-museet har tappat nästan halva sin budget och mycket kritiskt, kritiskt till sommaren 2020 tar det likvida medelenslutet. Ett omfattande paket med olika besparingsåtgärder har tagits fram men ändå upp. att varsel inte går att undvika. Kulturdepartementets 500 miljoner till kulturen går inte till myndigheter. Den här lokföraren du wordpress.com han har alltså jobbat som journalist också tidigare under ett antal år på Blekediens tidning. Och så fast med helt olika Och sen har det startats upp en Ny sida här som heter eh, ja.nu. Den är väldigt eh, ny alltså järnvägar.nu. Men eh, den har ganska nyligen startats upp. Adressen är alltså järnvägar.nu. ...för att de förhindrar smittspridning när gruppfödda. Och vi om då för att motverka den här presentationen. Ja, det här ska man... Ja, på 70-talet, kanske 1975 typ så, en pappa raggarbile. ...Stockholm-Gep, eller på Tope på Järnvägsmuseet i Gävle där. Och musiken kom från så här stor kassettspelare. Men och så. Mm, och det är länge sedan. Men det har jag har types museet i 70-talet och även kolmården också där. Och någon gång på 1970-talet. Så vi åkte Holme Ja. Järga punk nu ny start. Sida. men det ska jag också säga så den här sidan är väldigt ny. www.vagar.nu är adressen och sidan är ganska så ny. Jag har inte kollat upp den här bloggen på länge. Då sådana här lokföra bloggar är ju att säga inte uppdaterade på flera år så. Men den här lufören Uppdaterar sin sida väldigt bra och han hette han journalist på Blegens tidning också tidigt, han kan skriva ganska kul uh, Jag tror han numera kör godstog för Green Cargo om uh, han minns rätt Han har kört lite andra tot, men uh, de sista åren har han jobbat som uh, lokförare på Green Cargo som kör godstog Det är en eh, tidigare journalist alltså, som kör godståg. Här har också godstrafiken upphört på industriområdet eh, Västerslätt i Umeå. Det framgår här, Västerbotten, kuriren i år får sitt papper levererat med tåg. Men kommunen sade upp, eh, upp det här salet, står det. Man har kört papper med tåg 1884. Det är väl lite oklart varför Umeå kommun upp eh, spåravtalet. Och underhåll av spåren skall bekostas av företagen. Man eh, tvingas sedan till lastbilstrader. Och västerslätts industriområde ligger i Umeås utkant. I tiden blomstrade industri, Järnvägstrafiken var omfattande. Metallåtervinning, maskintillverkning och annan tung industri. Hoppager och Hilding Karlsson hade produktion. Och det är ju tragiskt också faktiskt att kommunerna förstör faktiskt för... Företagen två leveranserna så att säga. Med via tåg där. Och här tar han upp också då. Koronan. tog han upp eh, omhällningen också till sommartid. Mm. Här berättade han hur han såg. och de små olika äh, detaljerna och rutiner för för hur det går till äh, faktiskt. Och den här övergångar tid för personal. Äh, äh, man han har ju också persontrafik tidigare. Det digger väl ut med Inlandsbanan men man har en trafik. Så länge så har det varit nedlagt men man har ju återinfört uh, uh, Lyon. Den här trafiken uh, mellan Lycksele planeras att förlängas till Storumanen. planer Och Inlandsbanan AB köpte fem nya vagner förra året. Men jag tror att de var byggnade från Holland. Men upprustade. Jag tror inte att de var helt nya. En levererats och fyra finns för renovering. Det framgick att persontrafiken stod ur man 1992- detta i samband med SS:s nedläggning av personbilnsbanan. Järnvägen från rastbanan Herrrumen är nästan 17 mil lång. Och enligt så ska man bygga om järnvägen till Äldre Det framgår också här att Inland som väl drivs av Inlandsbanan AB kör eh, sedan några månader tillbaka godståg medan Storuman vändes Umeå flera gånger i veckan och även Green Cargo trafikerar med god. Ja, vi hoppas att persontrafiken kommer tillbaka till Storuman och att russas upp och får eld men då måste man köpa in eh anvåg också från eh, framtiden. Så att jag rekommenderar då lokförar lokförar.wordpress.com lokförern.wordpress.com Och eftersom det är inställda tåg här så har de här som kör godståg svårt att få sin personal på plats. med så kallad passåkning här. Eftersom det inte finns så mycket tåg att åka med resandet. Men i vissa tåg så kan det ske passåkning i hytten på tågen. Äh, Vänneslåg. Om ja. Och ytterligare, en godspangård byggas i Falköpinge. Den här bloggaren var ju journalist men 19 mars 2001 så började han för karriär med var in på personal lokaler i Malmö i december 2000. Det var ju punkten mellan verk och bolag. Bolagiseringen skulle ju komma i januari 2001 och den för detta journalisten han hade länge velat bli lokförare. Men eh, behovet av lok var minimalt under 90-talet. Men eh, han eh, såg en annons där S lokförare till Malmö med betald utbildning och det var 1200 sökande. 1200 som sökte att bli lokförare på SJ. Och eh, här skulle han köra lite extra så, över tid pass. Han eh, skulle köra godstopp 5136 mellan Malmö och Karlsson där Green Cargo och först måste han då Malmö och på det tåget var det resenärer och efter ankomst till Malmö central så tog han en taxi till godsbanegården Malmö godsbanegården i Malmö det här godståget var inte så långt redan färdigväxlat då Bromsprovat det. Och... De hade med sig ett td också i transport bakom är Det vaknade eh, radiostyrning faktiskt. Och... skulle lämna Malmö godsbanegård klockan 02:00 på natten men kom i väg faktiskt 77 minuter före tiden. Det är så med godståg. de brukar gå exakt på minuterna tågen gör. Han kunde lika gärna sitta och lo i loket som i orderrummet i Han har alltså jobbat i 20 år, sa det Och innan var han ju då i många år. Blekens tidning. Jag ska faktiskt byta spår också här. På... ...spelistan som ligger på CD-datorn. Ja, det är tusentals med filer och det är svårt att... hålla koll på de här spåren och sånt hela tiden man blir trött och så men jag kan ta och byta lite spår där först jag kan rekommendera den här inte den på länge jag minns inte vad han hette lo.wordpress.com här får man lite inblick i hans rutiner när han kör de här godstågen faktiskt och så det är mycket rutiner med det här. år har han nu kört de här. Den 19 mars var det 20 år sedan han började. Och godståget gick till Karlshamn godsbangård bosatt i Malmö. Och märkligt nog så fick det här godståget 5036, uh, rulla på utan stopp från GB Malmö in på spår 5 i Karl. Det tåget ankom drygt två timmar för Och så mötte jag det så kallade Kaståget som var på väg till Båle. Han är av rcl och körde hemåt mot där han Ja, det finns några bloggar som inte uppdateras och så. Men den här uppdateras rätt flitigt. Uh, han började i, i Malmö där. December 2000. Men uh, 2007 ställde av i, i Göteborg. Ett företag gick ihop. Vilotiden hot uh, i sin borg. Värnamo man Norge Och i Skandiahamnen i Göteborg hade man bara några få timmars rast mellan tågen. Man behövde alltså inte ordna med så kallade övernattigheter i Göteborg. Mm. Hösten 2002 fick han lära sig att köra i 2 Nej. Ja, den här Njallme och Karlskrona blev ju senare eldrift. I den tiden var det fortfarande två år som körde tågen och blev eldrift. Trafiken var inställd i några år med bussar. Han hade också tvingats hyra en liten enrummar i Lund också som en övernattningslägenhet och... december 20 att ställt i kvällningspool. Jag tror han räcker i tagt också en vecka. Så att sju dagar äcka, arbete, övernattningar och så. Och sen en ledig också då. En vecka ungefär. Han har det växlat godståg varit tills kört spärrfärdare från gäller till 44 och ombyggda till RE ber felsökt RD och nyttet i RS. Ja, jag ska ta upp en mycket tråkig. Uh, september 2004. Två stycken uh, look för kollegor på uh, i en uh, utanför när uh, bilen kolliderade med en last. De sitter ju så längst fram i tåget. Och det var det tillfällighet att det inte var han som körde det tåget faktiskt. För att det är han som skulle ha tåget men Det blev inte så vissa omstånds. sin åkstation i Karlskrok 2005 eftersom Blekinge kustbanan skulle stängas i två år för frieringsarbeten och jag tror även att det skulle bli upprustning om den man eh, blev övertaliga på att fick välja mellan uppsägning eller omplacering till Helsingborg Men eh, flera av hans kollegor blev eh, December 2010, sista turen med TGOJ. Och, eh, TGOJ skulle bort och eh, infölj Ivas Green Cargo. Man tog väl över helt enkelt mer eh, parten av eh, loken och, och, och personal och så faktiskt. Och eh, Vagryds kommun kommer att eldriftsätta också över överlämningsbanegården och dalanslutningarna. Åramå står det I eldrift mellan Vagryds eh, Det har man fått naturvård och det man åh då är Wagner där. De terminalerna. Eh här båra mot terminalen. Det ett för alla de kommer upp grön korg kör fem tåg i väck. Båra mot till Skandiahamnen i Göteborg. Och med el, man gör då skippa de här dieselloken vad jag förstår. Utan och köra med el eh, redan från början. Annars måste man byta lok. Ehm, Känner jag mycket väl till. Det kommer ju tåg där från Gävlehamn dagligen två stycken. Green kommer kom med 17 tankvagnar fyllda med flygbränsle till Brista i Märsta. Och sen pumpas det då i ledningar till Arlanda flygplats. Och Train Alliance har köpt bort terminal. Uh, Stockholm exergi kommer att gått närmast Bristaverket för att kunna ha kvar möjligheten till järnvägstransporter. Man kör vissa timmar tid ...och lasta på timmebilar i och, och train Allaien mot över resten av spåranläggningen. Bland annat den för flygbränsletransporterna i Arlanda. Till Arlanda går inga tåg med flygbränsle från Brista- det går via ledningar. Man får nog söka på det där faktiskt. trail hette ju tydligen för. Det är två dagliga jävla e hamnar. Elok, de stora tankvagnarna. Flygfotogen. Det tar tre, tre timmar att lossa och det pumpas i pipeline till oss. Det här Lions får man och söka på faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det kan vara för företag som heter så. Här har man köpt in gamla norsk lok också här. Hector Rail och kör timmertåg. Här får man veta att han får mycket vetskap om saker som är på gång. och så. Den här lokföraren som i 20 år har kört tåg. Och det var inte så länge sen kan det vara för i går nu. Eh luckförren Och så även man också dra igång eh, eh persontrafik mellan Usse Sund, Långsöla Den upprustade Ådalsbanor. Det blir byta av spår och skäckledningar och slipers. Där finns cirka hundra stycken plankorsningar också. Hastigheten höjs från 40 till 80. Det är behov av upprustning av den här järnvägen. Jag är att Så inte siga. och Ibland har jag lång tid innan det blir saker i handen, faktiskt. så har man en bild på honom den gamla journalisten man har också ett rum i Storvik också. Mm. Mm. <laughs> Jag säger helt enkelt hans berättelser om hotellrum och övernattningsrum och så faktiskt där Man måste nämligen byta lokförelser för de här långa, tunga. Hos tågen faktiskt. Det finns S-rail här. Verkligen. Och 11 varom 12 RC-3 här faktiskt. BLS-rail står det. Tågkompaniet försvann och hette numera Vy. Just. Tågkompaniet byter namn till Vy. En tågvärd och en fastnade i en dörr. Faktiskt. I en av de nya ER1-motorvagnarna. faktiskt. Då. Det kallas här. Tändelsen ska inträffa på centralstationen i Stockholm. En resenär hade fastnat med en arm i en dörr. Uh, Ingrev personen loss. värden lyckades men fastade handen. Passageraren fick ett armbrott och ombordaren ådrogs i klämskador. Vi genomför nu tester för att undra hur situationen kunde uppstå. Melardals trafik har beställt DCR1. Region var alla åtta. Vagnstyp satt i sitt trafik i december. Leveranser från stage pågår fortfarande. Vagnen rymmer drygt 350 resenärer. Är det tågen är det väl? Och 200, ja. ja tågsätten rymmer 350 personer annars utan hela tåget. upp de här tågen också troligtvis i större ening. Örebro, Stockholm, Hallsberg, Katrineholm, Stockholm, Norrköping, Stockholm och eventuellt Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås. Regiola kommer att köra sina tåg. Rail kommer att börja persontrafik i Danmark. Hector Reil. Och... Mm. Godståg och så. timmertag. Tidning av här. En flicka som heter Lotta Isaksson och går som redaktör- tidningen går ut kommer med 7000 exemplar. Den har funnits sedan 1966. Utges av Ösklubben SJK. Här faktiskt som saker man inte kände till. Järnvägen mellan Kolskrona och Emmaboda röstades upp för nästan ett kronor just för att möjliggöra effektiva godstransporter, men inte ett enda godstransporter från Verkuhamn i Karlskrona. Terminalen liggdes för snart sex år, årsart. Men nu ska det tydligen komma igång. Det kommer att gå via Hässleholm och Eking. Järnvägen på Emmaboda-banan är läggningshotad och det behövdes en ordentlig uppröstning faktiskt där. Stora planer fanns ju på godståg från den här verkanen. Men äh, det blev fel och äh, det fanns intresse faktiskt av godstågen. Men det var tack vare pengarna och upprustningen av Emma-Boda-banan som man lyckades rädda persontrafiken faktiskt. Det troligtvis slags ner persontrafiken och eventuellt hade man rivit upp den här järnvägen också. Det var ju 160 miljoner EU. Trafikverket gick in 100 miljoner för att rösta upp när man bota banan. Vi hade aldrig lyckats övertyga dem om persontrafik. Det ska säga så att det kommer att lastas timmer. Krona körs av CFL Cargo Det ska upp till eh, Dyn för Kranfors Inlandsbanans Ny har fått transportstyrelsens Godkännande satts in i orden I trafik Det körs i dagliga tåg Mellan Uffesund och Mora Jag tror att tågsätten är inköpta begagnade och sen rusas de upp. Jag har köpt fem av typen Lint 40 finns i Polen där de mm. och den här lokföraren får en massa vetskap faktiskt som saker som sker med tåg och vägar här i Sverige faktiskt Okej, ska man tydligen uh, bygga en omlastning för rundtåg för 62 uh, det kommer ta några år men uh, det är alltså 230 000 ton fjärnvägg från Bäckefors Dalarna faktiskt Lokförpress.com Och ibland får han jobba väldigt udda med tider så att säga mitt i natten Just där Och de här udda tiderna, 2.33 mitt i natten. Och ibland blir det också flera gånger i veckan och blir väldigt trött faktiskt. Han inte så ung längre. Och också sänkning av äh, hastigheten också. Äh, del Eskilstuna fick hon bara köra 45 äh. Ja, var inte roligt att köra tåg mitt i natten med att udda tider när folk ligger och sover. Och här är också nu att hans problem med dessa tider är att jag inte vet hur jag ska göra mest. Jag har prövat alla varianter men ingenting blir bra. Jag har övat i snart 20 år men ingen kan att jag inte har försökt. men tiden mellan de här tiderna är inte rolig hela tillvaron blir som ett dimmigt, som ett liv i kåsa ska säga så också att han är faktiskt äldre också faktiskt så att det ja hur livet i förra hyttorna är hur det funkar vad att lokförare är positiv järnväg, fotsteg och så istället för landsvägar. Det är mycket positivt Och ingen ny utbyggnad av det ni MS flyttas med tills vidare. Ja, det var någonting som heter Train Alliance också här. Vi ska se om vi kan hitta. Ja skolan. Ja, det var något företag som är en alliance här köpt den här prima. Sport den här. året närmast. Bristar verket är energi, resten är av dem Och det, är det som ska hända, faktan behövde ju en ny depå på för pennetågen och så. norr om stockholm är det jag har kanske inte löst ännu där. Jag vill jag? tror jag här för jag telefonen stängs nu. Ja, det finns lokföra-bloggar som nog inte uppdateras. det finns väl en där som heter um, evansontra punkt för fortfarande och jag har väl lokman Det är det flera sådana här lokföra-bloggar som inte uppdateras längre faktiskt vi ska titta här om vi hittar ett företag som heter Train Alliance jag tror jag har hört talas om det företaget jag kan se men i dessa coronatider så är många uta tågen aktest. Mm. Eh här hittade jag för trainalliance.at här mycket. De har alltså köpt den här bristat terminalen men inte hela där. Det vill säga det har bristat varit i Jag minns ofta när man hade kommit genom militärt om det där så var honom så, så. Ett morgontåg som har kommit som blev hamnade och lossade flygbränsle. Vid priset terminalen stora tankvagnar som lossas på tre och det pumpas i pipeline till själva Arlanda. Men det, ska också, det fanns också ytterligare spår som gick söderut med en stopp också med timmertåg man låtsade utan kontaktledning till stor del. och Med dieselok och sen var det timmer som lastades med timmer upp till själva Bristaverket. Han ser det där nya värmeverket faktiskt Brista 2 med de här vattendammarna. I Steningedalen och lite grann av vägen. den här dagen den 20 oktober 2011. Han är ju tvungen att anlägga nya vattendammar i Stenialen. Green Cargo kör ju då två stycken flygbränsletåg mellan Gävlehamn och Brista. Brista. dagbränsletåg alltså. Två stycken dagliga tåg. Det pumpas alltså i pipeline till Arlanda. 17 vagnar det tar cirka 3 timmar. Och man har även fått eldrift också nu till Jävla Hamn som man inte hade förut. Det här företaget heter Train Alliance, verkligen. Det var väldigt... Man man kör väl inte tåg, men man verkar förvalta tåganläggningar här, så att säga. Malmö har vi en godsvagnsverkstad och... Eskilstun har en lokverkstad och så. Landskrona har en kotsvagnsverkstad. Hallsberg har vi en eh, kombination. Och eh, Hallsberg har vi en tågservicehall och så faktiskt. Men nu har ju också tågtrafiken gått ner i Sverige här på grund av corona. Det är ju många, många tåg som har eh, blivit inställda faktiskt Vi bara hade ett ankommande tåg i kväll och ett avgående också faktiskt nu. Det var ju flera dalatåg som är inställda faktiskt. Jag ser Magdalena Andersson på. One. Men Shekarabi tror att det snarast skulle ha lite större barn där föräldrar inte behöver vara hemma. Distansutbildningsfrågan har ju varit mer aktuell på gymnasienivå när naturligtvis utbildning. Reporter var Mats Eriksson. I Norge har över 2000 invånare satt i karantän efter att ha gjort under påskhelgen. Enligt NRK har inte hörsamma regerings uppmaning att inte korsa gränsen. Världens största tävling, O-ringen, ställs in i år på grund av coronapandemin. Tävlingen skulle ha avgjorts i Uppsala i juli. Maria Krafthelgesson är ordförande för orienteringsförbundet. Det känns väldigt väldigt svårt. Det beror ju givetvis på, på rådande situation som vi har med det här så kallade coronaviruset och de rekommendationerna som vi har så har vi tagit det här beslutet. Maria Krafthelgesson till P4 Uppland. Uppsala får nu arrangera tävlingen nästa år istället. Det var färre som dog i trafiken än vanligt under mars månad enligt siffror från Transportstyrelsexpioner. Det är första gången som så få trafik under en och samma. Då är klar med Ekot. Mm, en trafikuppdatering. Då kan vi säga att på Riksväg 70 mellan Insjön och Leksand efter Insjönsbron. Där står en in på vägen. Så kan Insjön och Leksand en koll på den. I övrigt har jag inga störningar från vägarna att Man får gärna tipsa på 02999444. Tack för som håller koll på trafik- och servicelägerpidan. Jag som försöker hålla koll på det andra. Jag heter Lars Svan och finns med efter klockan halv sex. Just nu så ser vi Moderatregionråd i Region Dalarna och Ylva Törn, landshövding i vårt län och pratar ute i tamburen. jag ska gå och hämta dem så ska de få komma in i studion och prata om och det allra senaste. Så jag gör det. Du får lyssna på Coldplay under tiden. den flickan här på tvåan. Ja. Nu är en dragkamp här Vinter och vår. Det är nära kallt faktiskt. Är äh, kylskapet. Är äh, kylslaget det? Det här äh, företaget äh, Train Alliance eh, kör inte tåg eh. man förvaltar väl eh, tåganläggningar jag Och jag har förstått eh, trainalliance.se ja låt ju inte så svenskt direkt Är namnet. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> det är så att ehm Tener Alliance har ju köpt utvecklingsbolag och ytteraktie i Krokstadtun. Eh äh, förvaltnings AB Förstige AB faktiskt. Jag tycker det låter som äh, Krokstad där i äh, Rosersberg faktiskt. Eh äh, Krokstad ligger väl i i äh, spärr det här rör Ja. Ah kroksta fasia i b. Ah kroksta fasia så b. för så behövde behövd ju ny depå för sina pendeltågen och så. Eh uh, pendeltåg norr om Stockholm men uh, jag tror inte man har hittat något för för de här uh, kommande depåerna. Uh, vad jag förstår det uh, riktigt annorlunda. Där. Uh, Odensala var ett förslag men det hade Odens uh, boende. Eh uh, Odenssada har uh, protesterat det uh, Sen är det alltid positivt när man kan övervägtransporter, äh, landsvägstransporter, över till järnväg faktiskt. Det är alltid på miljön. Men allt har ju förändrats här och vi kunde ju se Trafikverket här. Äh, Stockholms central var ju väldigt mycket tåg ja, som var inställda och så. Vissa tåg går men... Äh, Det är många tåg som är inställda, både ankommande och avgående, Till och från Stockholm inställda, så att det är uberört äh mindre med tåg. Det är så viktigt att vi tänker i vårt år hela tiden, därför att allmänheten och samhällsbolagen förutsätter att aktionen ska fungera i alla fall, även om den belastningen är väldigt stor framförallt inom sjukvården. Ulf det kommer för en liten stund sen nyheter om att regionen utökar krisstödet till både allmänheten och vård, vårdmedarbetare för att förebygga psykisk ohälsa i ett längre perspektiv på vilket sätt Ja, det är flera olika sätt. Telefonstöd, han hör upplysningen för de som finns på IVA. Det är kuratorsinheten som jobbar extra på då vi har en krisstödslinje för allmänheten. Så att det är flera olika vägar då och olika grupper då som ska få den här hjälpen eftersom. Men som sagt, vår tecken idag var väl kanske eh, svanar som guppade eh, i vattnet långa och sen var det väl... hemväg från eh, Långsbyn så var det en eh, cd också där. På eh, taket i Långsbro eller ja, Långsbro nedlagda skola. Och det var ju också faktiskt cd som man satt för eh, i år faktiskt, jag har inte sett vi brukar ju ha cd-sära också på gården här som med sina ungar och såsam men de har CD som inte För. det här var också en, en cd här som dök upp på taket till Långsbro nedlagda skola, och det är också ett vårt tecken faktiskt, när cd-cellerna börjar dyka upp i vårt land här. Jag tittar lite på Train Alliance här, faktiskt, då. Det finns olika operatörer som kör person- och godstrafik i Sverige Förut var ju ett monopol faktiskt där Det var ju statens järnvägar och så, TGOI Ja, längre tillbaks var olika, men det försvann ju mer och mer Det är intressant att läsa den här bloggen faktiskt lokföraren.wordpress.com Han är ju gammal Journalist Från Blekinge Lens tidning Från början Och i 20 år Så har han ju kört Godståg, eller tåg menar jag Han börjar väl på SG och så först och så Och när han kom igång Hade väl SG också gått över till ren Person, trafik. Vården kommer att komma också- men det är ganska så kallt- och kyligt. Minns sagt då- kallt i luften- och kalla- vindar och så. Ja, det är väl det minsta man kan säga faktiskt. Det är väldigt- kyligt och så Det här Train Alliance har nog inte funnits så många år Det är väl anläggningar för tåg som man förvaltar Man förvaltar alltså produktionsanläggningar åt fastighetsägare Men man kör väl inte några tåg själva så att säga. Man har ju förvaltat brist också. Tågterminalen är bristad men det finns ett spår där som tillhör företaget och Bristaverket fortfarande där. Eftersom man ju fortfarande kör vissa timmertåg ibland. till Bristavverket. Ja, det värmer upp eh, siktarna och Upplands- Fesbys kommun med, med, med fjärrvärme där. Rekrytera i när det inte är kristider. Det är klart att det blir ännu tuffare nu när vi kanske ska ha upp till 30-40 platser på IVA. Men jag hörde att de här fem som är på andra regioner, det handlade inte om plats, platsbrist i Dalarna. Nej, det har ju att göra att vi försöker hela tiden tänka framåt. Eller den här stavsgruppen som gör ett kanonjobb, de såg ju till att vi inte skulle, skulle ha platser om det skulle komma in en, en topp. För att vi, vi förväntar oss att det ska komma in flera och då måste vi se till att de kan beredas vård. Ulf Berg, Moderat Region, Rod, Region Dalarna och Ylva Törn, Landshövding. Vi pratar lite mer alldeles strax. Men folk vill köra lite disco Ja vi gillar ju disco Ja Disco Men jag hörde discomusik I det flickor så sjunger disco Ja den här pistungan kan ni behålla Verkligen Hur många är det som lyssnar på Discomusik ja, Det kan man undra verkligen Och mobilen är avstängd Så den kan vi inte pilla på där Ja, våren kommer ju också Solen var väl kanske framme ibland Men Det var en ganska kall äh, Morgon och blåsigt Och så, så Det var inte så jätteskönt faktiskt direkt Det kan man inte säga Man måste ha äh, Mycket kläder på oss Och så vidare här Ja verkligen. Det går ju inte att säga att det är någon direkt. Jag ska säga värre värme här. Utan det är ju då tämligen kallt och så Framförallt på morgonen. Det blir bara nåna få plus plus grader som. Men vi får hålla ut faktiskt då. Den vårvärmen ska väl också komma senare. Jag tittar på Train Alliance här faktiskt. Jag råkade ju läsa om det företaget och så faktiskt. De äger, de äger alltså produktionsanläggningar. Men utför även konsultationer alltså- De även konsulter Vi kan titta på projekt här som den står för en uh, .wordpress.com uh, luk för uh, lite raslig hals så man uh, för uh, .wordpress.com pratar ut i mikrofonen och sätter mig lite hes hela... <skratt> i halsen och så faktiskt. <skratt> Men mobilen är avstängd så att jag kan inte hålla på och pilla på den. Jo visst är det kallt och så Man måste ju ha massa kläder på sig så. Det är inte någon riktigt eh, vår värme direkt även om solen Jag lyckades svärma upp en säga, husvägg här i, i, i Longspin som var en hästgård förut. Men jag tror att det gått fyra år sedan man hade hästar där faktiskt. Det var väl eh, nya ägare eh, som dök upp. Jag pratade om hästarna förson ju. Lite kattra man väl har jag sett och lite hästar... Jag orkar inte gå så långt idag. Riktigt. Jag brukar ju svänga runt i Långspin och Sandbacka. Men jag vände ju hem. Det har blåst och så. Lite verk och så. Höfter och isch. Och, så där. och Daily Mail också. UK här. Tre män arresterade. Cannabis. Man har odlat cannabis på en... en en farm, alltså i stor format för 850 000 engelska pund ja, På en bondgård i England har man odlat cannabis till ett värde av 850 000 engelska pund och tre män har blivit gripna Och man kan ju också då tänka sig att polisen förstör den här beslagtagna narkotikan vilket man brukar göra mycket bränna upp där, faktiskt där. Ja, vi tar upp lite annat än corona absolut och tåg järnväg, jag har jobbat på järnvägen i Stockholm i 26 år har <klarar> inte haft något annat uh, yrke Jag har inte varit lokförare, men jag blir pratör några år där. Och eh, i princip så är det ju bara tjat om corona, precis överallt. Eh, Twitter och så vidare, så att där kan man ju inte vara speciellt mycket. För det ska naturligtvis tjatas även på Twitter om coronachatet. Det ska ju ältas i, precis överallt. Eh. Jo, men jag tror att vi måste hela tiden prata om dels det som är vår egen oro. För det här är också viktigt att lyfta fram att jag kan själv känna en oro och då måste man kunna sätta ord på det. Men vi har ju på Länsstyrelsen, våran stab, har vi aktiverat de beslut som ligger ända till september. För att just hålla uthålligheten, att göra rätt saker, att inte dra iväg för långt utan verkligen ha de här basala sakerna och också upprätthålla lite av vardagen. Mm. Vad säger du väl från det att hur man kan liksom hålla uppe uthålligheten. Nej men vi måste försöka vara en god arbetsgivare. sen görs det otroligt mycket bra där ute av vår personal och Det tror jag man kommer att göra länge än. Det, det som man kanske ska fundera över också, det är när det börjar lugna ner sig. För många gånger kanske du kan jobba lite mer under stress. Det, det finns ju omständigheter. och omständigheter. Då måste du ju nog också vara väldigt observant och ta hand om vår personal när man liksom ska ner i en normal del igen. Men det kan vara bra att ta sig ut. Vi som är friska och som inte alls har corona och... Vi är trötta på det här förbannade tjatet precis överallt. Älta och tjatas överallt, precis överallt. Man äh, varken hör eller ser någonting annat äh, i nyhetsväg än coronatjatet precis. Överallt hela tiden och det blir alldeles äh, vansinnigt äh, för mycket faktiskt. Det ältas ju evigheter här. Äh. Ja verkligen och hur länge ska det här tjatet hålla på Vi är ingen som håller på att tjata om det här hela tiden. Ja, vi är inte sjuka. Vi är ute varje dag och rör oss. Vi är friska. Vi har ingenting med det här att göra faktiskt. Det här tjatandet om corona överallt. Men vi får försöka ta upp någonting annat. Ja, vad som helst faktiskt... Som absolut inte har med det här coronatjatet att göra överhuvudtaget. Jag drack såna här chokladdrycker också förut- som man kan ha först med... Eh, ja, man, man hättar upp vatten och chokladpulver- eller vanligt vatten och chokladpulver där faktiskt. Den här tidigare journalisten här... Jag minns inte vad han hette, men... Det går jag se också, men... han blev alltså lokförelsen för över 20 år sedan. Först på SJ och så, men han kör väl godståg alltså på Grinkar där och han tycker inte om de här hemska udda tiderna när han ska börja köra godståg klockan 02.44 på natten och så faktiskt, det var ju väldigt udda verkligen när det jag menar så jag hörde talas om nå. konstig också som Green Cargo hade i Tomteboda där. Som var man skulle börja klockan två på natten till noll sextra. Det kom ju godståg där från Malmö och så in till Tomteboda på natten och någon måste ju då måste säga, ta hand om de här godstågen och så. Och de tyckte det var väldigt udda att typ börja klockan två på natten och sluta sex på morgonen. Ja, i för sig var det bara några få timmar men ja, verkligen konstigt alltså Tänk själv att ni ska börja klockan två på natten och sen klockan sex är det färdigt men ja. vad gör man innan då? Vad gör man efteråt? För att, normalt ska ju människor ligga sova över den tiden och inte alls vara uppe över så det var inte populärt alls men eh, det har ju att göra med att godstågen han ju på vissa tider och så eh, kanske från Malmö till tomtebord och det måste vara personal som tar hand om godstågen och så faktiskt eh. mm, ja. det är klart att kör man godståg så får man ju vara beredd på att eh, köra på lite udda tider där. det har väl också göra med att han Börja bli lite äldre och så- så att han kanske inte riktigt orkar med riktigt där. Och ibland får han ju tillbringa tid också- i ett i Storvik. Han jobbar i princip en vecka- och sen är han då i princip ledig en vecka. Och <här> övernattningsrummet i Storvik- är ju väl... Uh, beläget uh, ovanför en begravningsbil faktiskt. <skratt> <skratt> <skratt> Och i Storvik kom det ett tungt lastat timmertåg från Norrland någonstans som skulle ner till Norrköping. Han skulle alltså byta av den här lokföraren uh, i Storvik som hade kommit från Norrland. Och eh, Tåget Timmertåget från Norrland Ankom till Storvik och vägde 2400 ton Drogs av RC4 1173 och RDE 1074 Faktiskt det Och uh, uh, han fick inte köra uh, RD-lok med RT-MS-utrustning. Det därför heter RDE. Han har ingen utbildning för det faktiskt. Men uh, r gick då som baklok bakom RSLoket. Och äh, sen var det då att han körde äh, stålomsättningståget där äh, till Oxelösund Och tydligen finns ett företag som heter BLS Rail också som har köpt 11 stycken RS Loka. Ja. Det kostar miljoner faktiskt. BLS Rail söker också trafiktillstånd i Norge. har fått tåglegen le då beviljat mellan Halden och Hove eh, planerna är att köra timmertåge och tågkompaniet bytte namn till Vy står det faktiskt här Och en otrevlig händelse också- i ett uh, nytt tåg i Stockholm där- resenär fastnade och tågvärden tågvärlden lyckades själv också fastna- med handen i dörren där. Märklig händelse som uh, utreds uh, noga- av SJ med tester faktiskt där. Hector Rayler ska faktiskt köra persontrafik- trafik i Danmark ja de här nya tågen är ju för mer trafiken och väl också för upp tågen där. ett tågsätt kan ju ta ett kan ju ta 350 resenärer och sen finns det också då Man kan väl multa. Måli koppla. Måli koppla. De här tågen också då faktiskt. Ja. ja. Jag ser att jag faktiskt är inloggad på WordPress. Jag har ju en blogg där som. Det är lite si och så men, <skratt> med den här Jag kan ju inte hålla på <skratt> uppdatera jämt och så överallt. Vet, jag måste sova också, men uh, det är det här så att det är verkligen brist på... Uh, Viruset. Totalt har nu 47 personer i Dalarna avlidit till följd av covid-19. Det uppger Folkhälsomyndigheten som sammanställer alla dödsfall, inte bara inom slutenvården. Och I Dalarna är nu 385 personer konstaterat smittade av coronaviruset, uppger Region Dalarna idag. Det är 17 fler än igår, men det är samma antal som igår som får intensivvård, 15 personer. Och 67 personer som har vårdats för smittan har skrivits ut från sjukhus. Och på grund av pandemin är gymnasieskolorna stängda och många aktiviteter ställs in. Faderns ungdomsstödjare känner nu en oro för att missa ungdomar som inte mår bra och behöver stöd när det nu är svårare att träffas. Och vi når ju inte de som vi brukar ska göra. Och, och... Personer som vårdat för intensiven och då... De här 201 stycken hade då ursprung, i, ursprung i Sverige och hade en svensk bakgrund medan nio stycken då, utländsk bakgrund. I jävla moské samlas vanligtvis människor från många olika länder och kulturer. Nam hindig i moskeens talesperson tror att det kan vara svårt för många att avstå från sociala kontakter. Det här sociala kontakter. Det kanske har man lite svårt med, att inte bli separerad från sina kära, nära och kära på, på så enkelt sätt. Så på, den, på den sidan kanske blir det lite svårare. Då. Ja. Det här med att myndigheterna inte har information då på olika språk, vad, vad tror du om det? Lite grann. Region Gävleborg arbetar redan tillsammans med kommunerna för att nå ut med information på olika språk om coronavirusets spridning. Smittskyddsläkaren signar Mäketalo igen. Vi har ju börjat med olika åtgärder för flera veckor sedan. Ofta i samråd med kommunerna som har integrationsprojekt på gång. Det sa Region Gävleborgs smittskyddsläkare Signar Märketal och reporter Kristin Odén. I Gävleborg är det nu totalt 316 personer som bekräftats smittade av coronaviruset, 23 intensivvårda och antalet döda är 35 enligt senaste uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Matakuten kör ut omkring 50 matkastar per dag till äldre som isoleras för att inte smittas av coronaviruset. Under coronapandemin har nya grupper av människor som behöver hjälp tillkommet berättar Lasse Wendman på matakuten. Vi har ju ganska många äldre som kommit till oss men som nu inte längre kommer till oss på grund av att de sitter inne i karantän så att säga och har inte möjlighet att ta sig till vår lokal och då har vi ju... börjat i mycket större utsträckning med hemkörning för att möta deras behov så att säga. Och eh, sen har vi de som är handikappade och så vidare som inte kan ta sig ut på olika sätt. Så att, eh, det är en bred bred målgrupp vi når nu och många av de som vi når nu har vi inte haft någon kontakt med tidigare, men det är ju situationen har ju uppstått så att det eh, är nya mottagare. Och i Hudiksvalls kommun efterlysser man fler som kan hoppa in och jobba under coronapandemin. Hittills har 200 anmält intresse men det behövs fler inom exempelvis äldreomsorg och lokalvård. Det säger Elin svärdchef för bemanningsenhet Valsund. Och nu efterlyser vi en rapport, eller hur? Både, ja, det, det kanske vi gör. Tills vi de i de nästa i länet efterlyser så kommer att mulna på och ett regn kommer, ä, ja då, följdackligen öster under kvällen. Men under natten så kommer den här molnigheten och det här att minska och bli ganska klar var det lider. Klara väder även i morgon, soligt väder och moln. Vinden kommer att vara nordisk. Västlig och tämligen hård på sina håll och kanter. Temperaturen då, om du undrar, 3 till 8 plus grader har vett sig fram emot imorgon. Så ser vädret ut. Elisabeth Edberg. Jag skickar iväg stafettla och ställer från trafik. Ja, tack för den stafettpinnen du får snabb. Det är inte mycket läget, det rulla på fint. Med en del vägarbeten har de större väg så är det så bra. Eh, vill man tippa 20 999 det äh, mot den där. Innan skickar ni vidare som vi pratar om. Lut en guppstrutt. Länsväg två, det är mindre. Det. det står ju vanlig var. Trafiken är nog lite mindre. På sveg 270 genom. Långt. Det är helt enkelt mindre med trafik och kurdon eh, som ser. Eh, det säkert, har säkert med. Eh, jag ska även då. Eh, Trafikverket har egents på. Eh, Var tredje vecka. Avsnitt. Vi har ju samt ut vissa. Och eh, det också. Det går äta ut mobilen. Google podcast eller Apple podcast också. Eh, här kan man. Lyssna och <skrattar> ner de här avsnitten av järnvägspodden. Jag ska ta ner ett avsnitt också till min HP 615. Jag har inte hunnit med det. <skrattar> Jag kan väl möjligtvis låta lite rostlig hals. Det har det kalla vedret att göra. Det var en låt men det försvann fort. <skrattar> Avsikt med tre har vi här. 2020 av järnvägspodden som eh, man kan ladda ner. Det var ganska länge sedan vi kunde eh, sända ut de eh, vissa enstaka program. På järnvägspodden <trycker>, Jag trycker helt enkelt här på en eh, del eh, MP3-sner till. Så att det kommer att grundet läggs in i listerna på. Och eh, det då... Och trafiken är det faktiskt. Så täm eh, bilarna. Sveriges min största understur ska inte heller varit. Så att det har säkert Vi gör faktiskt att trafiken har... Det är faktiskt en... Vi um, har också... Kan. Allting... Eh, 10, 20. Men det är först en timme till halv sex. det är jag och Andreas Selske fyrar i Gävleborg. Och tycker jag det, det är dags hävla. Dags att höra lite av musik är Gävleborg. Det är ju alldeles för mycket kan jag ju ibland. Och för att få din låtspelad radio så behöver du vara med idag så är det där jag ju om tre, tre stycken låtar som är ihopslagna nästan. Eh, och de här tre olika artistungar på hemspråk de kommer ifrån den som är Ja med när ni vill, det som jag... Ja När ni det som jag... Ring in 056 56. Och jag följer också då tal på, på Wordpress också som nu också kommer som inlägg också till, till e-posten också. Just nu så har jag två där pilar med någon mobilskärm. Håll lite koll också på punkter köttangå.com medie.com pu pu är det cc? Snedhet kartatini.cc ny det var alltså nyheter medie.com.cc snedstrek ny ganska väldigt jag, ska väl jag alltså uppsatt ett punktiper.blog men inte den till handlingsdato projektet verket de har det veckan det ligger på 12 ja Så på äh, nu vet Jag, jag försöker äh, ge 2 och fall där sak Gunnar men det detta som är kom corona det är artvarigt äh, där EBP 6 kron Och sex, så, den också utkommit tre. normalt sättsnitt äh, ungefär <hör> vid äh, så äh, det är mest annat så, Just nu som jag inte helt utesluter i någon form av eftersläpning ännu. Rapporterade död är ännu tre personer med en ökning på 170. Enligt förheten sexläget 72 i finns det en orolig boende Gotlands län. Från det ger ökat test. Bryn och Dukvård. Alltså. Vad det? man sjunker det var Det var så mycket tjat i en massa. Ja, Jenny Piper är bra. Papp, ungen. Punkt. blogetg. jag kan www.synthetiket.pod. Uh, uh, ord det var ganska uh, lätt som vis. i i tonna. jag kan uh, jag och denna är också faktiskt. och det försar dan med uh, sina uh, arter och så. Ja. Jenny Piper tog upp moral. Växande problem i Sverige som vi talar tyst. Gärna på hjärnan så kommer olika Det går att flera på Moral kast ja, där det låter till. Vi får inga annat. Detta kvar om Corona... Allt med det. Det är som det blir allt svågare det. Jag har allt tagit upp. Det är absolut. Jag har tagit samma ämne hela tiden. Ett skreckligt chattande faktiskt detta att ladda filer igen <skratt> från fem från fyra, nio, B till jag var tvungen att ta bort allt med Sveagott och David Joke och så vidare och en mapp försvann och nu på sig, gigabyte, man kan inte hålla på ladda ner filer i evigheter Minns jag ju alldeles galet då jag har inte några externa hårdiskar <skratt> och som sagt på de Ja, det fick jag ta bort direkt för att tjata då Det är ju inte alls det är bara att Alltså är friska, men måste ju finnas någonting annat att ta upp äh, hem Så att ähm, lite oregerbund äh, ta upp äh, den här, äh, så här järnvägspodden också Dansbansén som jag precis fick ner också till H5 avsnitt nummer tre där 2020, den kan jag ju skicka upp eh, till archive.org som är världens största internetarkiv. jag sa väl att vi har den 15 augusti då, 2020 men det var inte mycket. idag Nej, jag har inte muckat idag. Det var 1981. Norge har över 2000 invånare satt i karantän. Efter... Ja, det har försäkrat tjatande på den där faktiskt. Jag fick ju bort henne, men hisk Vi kanske ska lyssna strax på podden nummer Men nedan till HP 605. Det är tre filen också först till ARK som fungerar. 5 fem biljoner. Fem biljoner. Inte miljoner. Billjoner kan lagra helt. Jag tycker att det är länge att ta till artilleriet. Om corona överallt. Det är en tjatande. Men en stundsvisande. Avsnitt. Matsätt var tredje vecka. Det har ju kommit tre stycken. Mm. En debatt är något som också prättmiddagens budgetdebatt som var upp med optionspartiet regeringen mer. Och enligt ström ekonomisk talesperson i sändigt som ju står bakom var fram ytterligare. Den totala åtgärder är -risk. Men det är också uppenbart att vi måste ha beredskap för att göra mer när vi följer förloppet ytterligare. Finansminister Magdalena Andersson sa i debatten att inget land, inte ens Sverige, har obegränsade resurser. Vi måste göra en avvägning mellan krisåtgärder här och nu, uthållighet om krisförloppet blir långt och bränsle för att kunna kickstarta ekonomin när viruset så tillåter. Och med all respekt för alla de röster som nu hörs i debatten så har vi olika roller och en krisdebatt sätter ju fingret på just det. Finansminister Magdalena som är med i Studio 1 i P1 direkt efter Ekot. Reporter här Lova Olsson och Karin Runblom. Vår vår politiska kommentator heter Fredrik Fortenbäck. Hur ska man karakterisera den här debatten som har varit i eftermiddag? Det var en slags kristidsdebatt med mycket mer sammanhållning mellan partierna än de brukar ha. Det var nästan ingen konfrontation utan tvärtom så tackade finansministern och oppositionen till exempel och därför blev också debatten extremt kort. Pausknappen är ju intryckt på den vanliga inrikesdebatten nu under den här akuta smittspridningsfasen. Men man kommer ju ändå med egna förslag som går längre än vad regeringen har, har lagt fram här. Absolut så är det. De oppositionen är enig om att regeringen borde göra mer och den här budgeten är också kan man säga det är åtminstone delvis överspelad. Den bygger på en <skratt> <skratt> se vart vi är första gången. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, av vår järnvägspodden. Vad hände? Men hej och välkomna till järnvägspodden. Trafikverkets podcast för dig i branschen med mig Ulf Karlsson. Och mig Jörgen Lindgren. Och mig Staffan Sporre. Men herregud, vi är tre som är on air. Välkommen tillbaka till hetluften Staffan. Tackar, tackar. Tyvärr kan jag ju inte hälsa er välkommen tillbaka till studion då för den är ju på grund av rådande situation lokaliserad till en helt karantänsäker lokal hemma hos mig. Ja, <laughs> låter rätt mysigt annars. Ja, nej vi sitter på olika platser i landet och med olika utrustning och jag vet inte Jörgen den här standarden när vi inte du heller var med. Nej, det har eh, faktiskt flyttat på som vanligt när du har varit borta. Så det är en lite ny miljö. Ja, men de här tiderna gör ju till eh, gör ju att vi måste ta till andra grepp helt enkelt. Med nya grejer dessutom och allt på Skype så vi får väl varna för att ljudet kan svaja lite då och då. Men även om det är annorlunda, hur känns det att vara tillbaka? Ja, men det är hyggat som helst förstås. Alltså, jag har ju lyssnat troget och jag har hoppat till här och var när ni har missat en fråga eller så. Och vi har missat jag har... <laughs> ja, okay. kan du tänka dig. Uh -huh. uh, nah, men så hade jag ju förstås velat vara med på snacket om driftplatssignaturer. Den, uh, den var nog kanske tyngst att missa. Kanske i stark konkurrens med intervju med Tedde. hade ju gärna borrat ner mig lite i godsfrågor där också. Men jag är supernyfiken på att höra vad Jörgen och tyckte om att vara med. Ja, precis. Jag får börja med att önska dig välkommen tillbaka då Staffan. Tack, tack. Uh, Det har varit väldigt roligt och spännande och framförallt väldigt lärorikt. Både tack vare Ulfs proffsighet som poddare och redigerare. Men... Rådnöja och klädsamt här borta. <laughs> ja. Men det som har varit mest spännande är väl att man har fått skrapa lite på ytan där av det stora ämnet järnväg. Och vilka otroligt engagerade personer arbetar inom området. Det har väl kanske inte blivit så mycket skit under naglarna som tänkt men helt okej. Okay. Oh, ja, jag känner press inför comebacken kan jag säga. Du har verkligen gjort det med den äran. Men Öffe, vad ska vi snacka om idag? Oundvikligt corona. Vi har två chefer på besök. Micke Eriksson från Trafik och Sven Udén från Underhåll som kommer ge oss två olika aspekter på den här situationen som vi är i. Och så kommer ju du tillbaka med en nystart som mest nosar av nostalgi. Henrik Röjtedal. Mm. I alla fall, Henrik, välkommen tillbaka. Han ska prata om något helt annat än smitta, tror vi i alla fall. Ja, men hörni, nu tycker jag vi tar och släpper iväg. Intervjuerna står och väntar vid signal och jag fäller ut nu. Ja, alla påverkas ju av den här smittan och all påverkan kräver en koordinering i branschen. Och att vi på Trafikverket behöver ta mycket av det ansvaret blev tydligt väldigt tidigt i krisen. Eh, ansiktet för samverkan kring de här kristiderna har i stort sett blivit Micke Eriksson och det visar sig att han har ganska mycket på sitt bord men han verkar ändå ha tid med att kommentera en återkommande medarbetare. Sagnar inte korn för en bås är tomt eller varmande. <här> Nej något sant. So Inga grejer som säger övrigt till korsan där. Man som är korn. Så mycket som staffan reser vet jag inte om det finns någon. Jag vet inte vilket båt det skulle vara. Nej. Ursäkta, att Råkar lägga på. Jaha, <laughs> okej. Okay. Yes. Jag skulle flytta den högtalapucken för att råka lägga på. Det har redan tryckt igång. Ja, vad härligt. Uh... Allt är på band. Oj, oj, oj. Ja, det är det ringer ofta det här. Och så ska man börja den här comebacken med att intervjua chefen, det känns ju... Ja, fast det var några år sedan. Men till ja, slut får han vara med igen. Vem är din chef och vem är det vi har med oss? Ja, han kan få berätta själv. Ja, Micke Eriksson. är chef för den enheten som är kund och omvärlden. Vi har ju alla kundrelationer hos oss, alla avtalskunder. Just nu är det också en del av, av den koordineringen som pågår kring coronakrisen. Sist du var med då var du ju nyinvald vicepresident i RNE. Vi hade massa förkortningar där. Har du har du helt lämnat det internationella nu för det nationella? Jag har släppt de personliga engagemangen i Rhine Europe och andra delar. Det är så många kollegor som är Är med och det är ganska svårt att komma ner med, med alla andra uppdrag man har. Så att jag släppte det här maj i fjol. Ja, Ja, nej, men för du är ju, ju liggande involverad i koordineringen inom och kanske framförallt utom då Trafikverket. I det som är kopplat till corona. Kan du berätta lite grann om hur våra arbeten ser ut kring den koordineringen? Och jag tänker väl framförallt på hur vi samverkar med branschen i det här. Vi har en ganska omfattande fråga med branschen på, på lite olika sätt. Dels då, så vi varje morgon ett, ett brev, ett nyhetsbrev kan man säga, där vi beskriver det, den situation Trafikverket känner och vad vi vet om, om läget i järnvägstrafiken och hur vår beredskap ser ut och, och så vidare för att hantera olika kast och, och så vidare. Ja. Sen eh, har vi brandförening med Togen och Järn för en genering klockan 11. Tre dagar i veckan nu, här tidigare, men vi har glesa ut nu till tre. Vi är, eh, dagligen också i även svensk kollektivtrafik deltagare och eh, också ett Skype-möte med avtalskunder då två gånger. Relativt eh, fattande dialog med dem. Sen får vi också Framförallt med informationsföretag, organisatörerna, eh, om nyheter som de ser, som eh, man förser oss med och som vi eh, kan ha glädje av för att eh, koordinera. Och, på. Vad kan det handla om? Eh, volym, eh, nyheter, eh, öka trafik, minskad trafik, handlingsproblem, sjukdom, varor och, och, och den del av information som vi delar med. Inte minst resa och, och, och prognoserna på resandet kan man väl säga. Vad skulle du säga då om vi bara det externa? Eh, det externa perspektivet? Är det lika smittfritt att det smittfritt att koordinera internt med jag tänker, våra underhåll och investering som våra kompisar på verket? Har ni fått beröringsskräck eller hur funkar det? Nej, <laughs> ja, det tror jag väl inte att vi har fått Ja, nej, men det, det är ungefär samma där som, som med företagen att det täta avstämningar med entreprenadssidan om hur ser bemanningsläget ut, hur ser eh, materialförsörjningen ut till eh, planerade projekt eller för möjligheten att... att eh, Göra med nu när trafiken glesas ut och, och, och sådana saker. och Sen är det också mycket då diskussioner självklart om tillgången på personal och, och maskiner som i många avseenden kommer utomlands ifrån. Det är inte så lätt att flytta varken maskiner eller personal i dessa tider över långa sträckor i Europa. Så att det, det är mycket fokus på... På de delarna i relationen mot, mot underhållsverksamheten och investeringsverksamheten. Om vi snävar in det ytterligare då och tittar bara på och se på trafikledning. Hur har det funkat där? Even ja, på trafikplaneringen, har... om vi säger så. Ja, om vi börjar i trafikledningen så har vi. Vi har väldigt god bemanning på alla delarna. Vi har en avstämning med våra, del, våra olika verksamhetsdelar flera gånger i veckan. Och bemanningssituationen har i de allra flesta fall förbättrats under den här perioden. De senaste veckorna kan man säga hos trafikledningen. Så att beredskapen är väldigt god för att hantera. Den situation vi är i och samma på trafikplaneringen. Vi har inte där någon, någon omfattande frånvaro eller så utan Lejonparten är på plats och vi har hög produktionsförmåga. Vi har jobbat en hel del övertid för att hålla könstången så att vi ska kunna ge en hög servicegrad åt alla järnvägsföretag i den här situationen. Och med kanske vi skulle säga. Det är på på det vi får in i normala fall också till vår så kallade korttid. Det verkar till och med som att vi kortar handläggningstiderna i dessa dagar. det känns ju ganska gött. Eh, men, men om vi ser till kunderna, då, hur, hur går det för dem i de här tiden? Om vi börjar med persontogsidan. Person tog sidan vantar ju sin trafik väldigt kraftigt vad gäller. De kommersiella aktörerna som kör långväga trafik, långväga persontrafik. Man pratar om en, en halvering ungefär i, i stor utsträckning då för de aktörerna. Medan godset är lite mer svårbedömt. De tappar en del affärer men de får också nya affärer. Så den är i stort sett oförändrat eller något minskad. Den regionala... Persontrafiken kör i många fall oförändrat. Det, det finns nedlagningar på, på några få hål, Men om man ser det ur något stort nationellt perspektiv så är relativt eh, lite förändringar i den regionala persontrafiken. Vågade du på någon gissning där? Har vi nått botten? Eller? Ja, Det är nog lite svårt att gissa. Det, det, det är svårt att göra några vettiga prognoser på om vi har... Något botten eller inte ur det perspektivet. Det kan säkert komma mer utgläsningar i persontrafiken om det drar ut på tiden. Jag tänker du var inne lite grann på, på godset Micke. Det är ju min, min kära hjärtefråga om godset. Vi, om vi tittar ut i Europa så har ju det låtit som att godsflödena flyter på bra. Korridorerna öppnar till och med för fler tåg nu när persontrafiken ute i, på kontinenten gläsas ut. Är det någon som har nappat på den? Ja, det har det gjort. Vi vet att det har kört både extra tåg från Europa upp mot Sverige och även då ökade volymer i existerande tåg eller där man har ändrat så att säga, lasten i existerande tåglägen från eh, maskinverkstad, billaster till, till livsmedel och sådana saker. Så att Ja, det, det nyttjas faktiskt de möjligheterna som, som erbjuds faktiskt. Så det är lite roligt. Vi, vi hörde också här i veckan, eller om det var två veckor sedan, om ett antal godseoperatörer i Sverige som, som hjälps åt nu. Det är ju, finns ju färre persontåg att åka med. Och man ska åka pass och hamna på rätt ställe då, som lokförare för godset. Men nu hjälps man åt det några stycken och att man åker pass med varandra över företagsgränserna så att säga. Det känns ju... Otroligt solidariskt, vad tänker du om det? Ja men det är lite kul faktiskt att, att när vi hamnar i en sån här besvärlig situation att man faktiskt hjälps åt med sådana här delar som som uh, faktiskt ändå inte är någonting man konkurrerar om utan det är ju någonting som man behöver lösa för att förse uh, svensk industri med antingen import eller exportvolym då för att Lösa många samhällskritiska delar så att det är oerhört positivt att man ställer upp och hjälper varandra i ett sånt läge. Och det kan säkert finnas möjligtvis något mer exempel på det som inte vi känner till men det är ändå oerhört positivt att man stöttar varandra i det här läget som är Vi försöker ju dra vårt tråd i stacken också då, på Trafikverket lite grann i alla fall med och underlätta för de som har det tufft ekonomiskt. Vi har ju infört betalningslättnader, det vill säga man har 90 dagar på sig att betala en faktura som tidigare var 30, då, från och med, ja, fakturor från och med 1 mars. Eh, det känns ju vettigt från vår sida. Har vi fler grepp som vi har bistått med? Ja, vi har ju också tagit bort den avgiften som, som har varit kopplad till om man avbokar tåglägen i, i med kort framförhållning, tagit bort den avgiften. Och vi har också då i, i adhocken skapat upp möjligheterna för att om man behöver ett tågläge snabbt som har kopplingar till det här så Får man automatiskt prioritet i, i ansöka om kapacitet. Så att vi försöker snabba uppåt i möteskåp. Och på lite olika sätt och också ekonomiskt lätta upp situationer. Ni är väl som rätt vana att ha lång framförhållning i arbetet med kommande tågplaner och sådär. Jag tänker då kopplat just till just den här situationen vi är i nu. Vilka frågor är det som ni har under bevakning på lite längre sikt som kan... Som, ja, som kan påverka om det här nu drar ut på tiden? Ja, den frågan som är lite aktuell just nu då, det är ju att vi vi har inte ens 10 dagar kvar då till ansökningarna ska vara inne för T21 och sen är det ju så arbetet är igång därefter med att skapa en ny tågplan och där är det mycket fokus på att klara den utifrån. olika scenarion. Det var en fråga från Europa om, om vi skulle eh, skruva i tågplaneprocessen, den kommande tågplaneprocessen och ändra datum och håll tider i den. Men Sverige, vi gjorde en snabb eh, omröstning, en enkät om vad tyckte branschen i Sverige och alla ville då för en vecka sen att vi skulle hålla kvar vid de tider och den process vi har och Europa var med några få undantag eniga om det, men det är klart att saker kan ju hända som vi inte visste då och som vi inte vet ännu som gör att det kan bli problem i vissa avseenden att, att, att få igenom processen för T21 på ett, på ett bra sätt. Så där är mycket span just nu. Då. Det är lite som, som det är i de här tiderna. Det känns som att vi, vi vet vad som gäller just nu. Vad som gäller i morgon är vi inte helt hundra på hela tiden. Men just det vet vi. Imorgon ska du och jag spela in. Just det, just det. Det vet vi. Det är skönt det. <laughs> eh, så jag tänkte mest att eh, nu har vi fått reda på vad som gäller just nu. Och eh, med det så får vi väl bara tacka för det om det inte du inte har något mer nu för. Nej, jag känner mig väldigt uppdaterad och eh, kommer följa den fortsatta processen för T21 med spänning. Ja, men precis. Jag tycker nog att både Micke och jag, trots våran eh, lite ovana här vid Micke, har skött oss ganska bra. Ja, nästan som ett utvecklingssamtal för dig. <laughs> precis. Ja, tack så mycket Micke för tiden. Ja, tack tack. Hej då. Hej då. Ja, vi måste nog korrigera eller komplettera Mickes utsaga där om bokningsavgiften. Ja just det, det är väl en sloglig bokningsavgift den va? Den gäller bara om man anger inställelse O i inställelsen. Mm. Precis, men vem ska vi höra nu då för? Ja men nästa gäst är också en gammal bekant och för att förstärka den här nästan dokumentära hemmastudiekänslan så får ni även den här gången vara med från början. Hallå på er, hej! hej, hej ska vi se, ska man bara sätta på större här? Då Då kör jag igång. Mm, gör det. <laughs> gör det. <laughs> Ja, men då säger vi välkommen till Sven Udén, avdelningschef på Järnvägssystem. Tack så mycket. Det kunde vara var länge... här även om orsaken inte är så rolig. Ja, nej, för det var inte så länge sedan du var med. Det var ju oktober förra året. Och då var ämnet en, en snackis där. En omprioritering av underhåll som berodde på, i positiv positiva skäl. Att vi hade fått ut så pass mycket arbeten. Att vi hade förbrukat årets anslag redan. Ja, eller att vi var på väg och, och vi... På väg att förbruka dem. Det är ja viktigt, just det. Ja. Och nu står vi inför en situation som ingen av oss har varit med om tidigare. Eh, och då undrar såklart vän av ordning. Hur ser vår beredskap ut? Eller hur ser underhållsberedskap ut? För att klara vidmakthållandet om järnvägen i den här situationen med corona. Ja det är en bra fråga. Eh, nej jag skulle säga att, att vår, vår beredskap är god om man ser... Om man tittar börjar internt hos oss så, så har ju vi varit uppe i det vi kallar för nationell krisledning nu i ja, det är väl tre veckor nu. Då. Så att vi var ganska snabba på att rigga den. Just för att även om det kanske inte behövdes stå för att vara beredda om det skulle börja storma så att vår beredskap är god internt vi har liksom utsett gjort kontinuitetsplaner och se till att vi har en, en bemanning i, i de kritiska leden då nästan oavsett hur många som än blir sjuka då nu är ju det kanske inte det allra viktigaste utan det är väl kanske bemanningen och resurserna ute i entreprenörsledet som är på kort sikt det allra viktigaste då men det kan vi väl återkomma till men på totalt sätt skulle jag säga att ja vår beredskap är, är, är bra. Det är skönt. Vi hoppas att den, att den ligger med bäring bakom den när, när de bevingade orden uttalas där kring 40-talet här i Sverige. Men eh, <laughs> eh, så är det. Men, men jag tänker om vi tittar eh, internt då först. Vad, är, vad har vi för utmaningar? Från vad jag förstår nu så är läget hos oss också gott på bemanningssidan. så att säga. Alltså, men om vi står inför omfattande sjukskilden, vad, vad har vi? Vad står vi inför då utmaningsmässigt på kort- och lång sikt? Ja, eh, återigen, jag tror att det viktiga är. är att se till att det finns en bemanning ute i entreprenörsledet. Då. Men de, de, de utmaningar som kan uppstå om vi, om vi både externt och internt- får omfattande sjukskrivningar, det är ju naturligtvis att vi, vi behöver- prioritera de resurserna och, och prioritera det som är kortsiktigt- allra viktigast, det som är vårt uppdrag från uppdragsgivaren- nu, det är att hålla anläggningen öppen för trafik. Och det kan ju konkret betyda att man behöver- Prioritera om ifrån investeringsjobb och investeringsjobb som är viktiga på lång sikt men mindre viktiga på kort sikt till basunderhållet alltså den dagliga skötseln av anläggningen då sådant sånt, sånt prioriteringsarbete eller planer för sådana prioriteringar pågår skulle jag säga vi är inte helt framme där än men det, det pågår definitivt sådant arbete. Hur ser det ut hos våra entreprenörer hur, hur sker den dialogen? Hur, hur, få, hur fångar vi upp det behov som finns och hur situationen ser ut? Än så länge så ser situationen helt grön ut både internt och externt skulle jag vilja säga på bemanningssidan. Vi har... identifierat, jag tror att det är sex olika kategorier, alltså kontraktskategorier egentligen och entreprenörskategorier som vi har, om inte daglig dialog så åtminstone en eller två eller möjligen tre gånger i veckan med entreprenörerna då vi, då vi stämmer av hur resursläget eh, ser ut då. och det är ju de kategorier som är viktiga just, för just Det jag sa att hålla anläggningen öppen och hålla eldriftledningen, elkassförsörjningen och trafikinformation och sånt igång. Då. Det som har dykt upp är väl signaler om kommande, potentiellt kommande risker för eh, immaterialförsörjningen. Så det jobbas det med på, på olika håll. Då. Eh, och det kan ju vara saker som är kopplade med att... Eh, alltså, Det är mycket utländska leverantörer då som kanske har problem dels med själva produktionen och sen i själva transporten. Då, att Det kan vara rent administrativa saker som gör att det tar lite längre tid att få in varor eh, material. Då. Men det där jobbar det med och det är inget akut men det kan bli kanske framåt ja, någon ånad bort så, att säga. Så, så finns det risker för att det kan bli problem med vissa delar av materialförsörjningen. Då. Men det har vi, försöker vi ha spån på att jobba då med. Hitta på det. Men om man pratar om materialet. Det finns alltså material som vi skulle kunna behöva till underhåll som inte heller finns i att låna från investeringsobjekt om man ser så. Då. Det vill säga att vi lånar lite grann för att vidmakthålla istället för att bygga ut? Ja, det, det, jag tror inte vi har kommit så långt så vi vet exakt. Men det är naturligtvis en, en riktig tanke att vi skulle kunna vi behöver låna från investeringssidan. Det har vi gjort i andra krislägen, då som har varit lite mindre långvariga. Så det är en, en sån grej som vi tittar på. Andra grejer är ju att om det är lite mindre avancerat material. Till exempel så kom det upp att reelspik skulle kunna bli en, en bristvara framöver. Och det är ju inget som känns så väldigt avancerat. Så det borde man kunna hitta lösningar på. Kanske med andra leverantörer och så. Men ja, det är en hel räcka. Men jag tror det viktiga här är att vi har span på... på de riskerna och fångar upp dem tidigt så att vi kan börja jobba med dem. Till exempel på det sätt du föreslog där, eller var ja. inne på. Men så rällspik borde inte vara spiken i kistan alltså? <laughs> Nej, det borde inte vara så, kan jag tycka. Varför för nära Göteborg, Staffan. Eh, <laughs> ja. Men en fråga eller en, en idé som dyker upp i olika sammanhang som jag har sett det är nu att som en konsekvens av corona så glesas ju trafiken ut. Finns det då någon möjlighet att faktiskt ut mer underhåll och kanske på dagtid när mer, mer attraktiva tider i spåren. Nej men det där är ju en tank, Det är en en väldigt bra tanke och man just det du var inne på där nu att styra om jobben så att man faktiskt kan genomföra dem effektivare. Till exempel då eller kanske framför allt att göra dem på dagtid istället för på natttid. Det, det bör man kunna göra när det gäller att öka volymerna totalt sett så har vi en lite speciell situation där så att redan innan det här hände så eller vi kom in i den här situationen så ha, hade vi spänt bågen när det gäller volymerna eh, väldigt hårt in till bristningsgränsen det vill säga För att prata ren svenska, vi har, vi har planerat in eh, mer underhåll- än vi egentligen har utrymme för eh, ekonomiskt. Då. Så att vi, vår, vår prioritet nu är helt och hållet att eh, se till att klara av- och göra det vi har planerat och, och helt enkelt slippa ställa in jobb- vilket ju vore inte bra i det här skedet. Då. Så att, jag ska säga, vår, vår prioritet är att se till att lösa- Och det är framförallt en ekonomisk fråga då, att se till att vi kan genomföra det vi, det vi redan har planerat. Men skulle det därutöver bli möjligheter att lägga på ytterligare volymer på marginalen, då, då, då finns det en, för, en förberedelse för det. Då. Och det är framförallt genom att lägga på mer förebyggande jobb i, i det vi kallar för baskontrakten, då, alltså i den dagliga. dagliga skötseln där man kan pytsa in mer, mer förebyggande om man skulle ha pengar. Men just nu är det, är det man måste ju ha både finansiella resurser, du måste ha personella resurser och du måste ha tid i spår. Då. Och just, just nu jobbar vi ju framförallt med att hantera risken för att vi inte har personella resurser. Det är ju liksom prio ett. Vi får inga signaler från branschen att de skulle vilja se någon form av stödpaket att det läggs ut mer Arbeten för att eh, hålla, hålla företag under armarna lite nu när hela ekonomin går i baklås. Ja, kanske inte formulerat på det viset. Vi får förslag på saker de skulle kunna göra om vi vill. Alltså lister på åtgärder som, som de skulle kunna göra från de större entreprenörerna då kan vi säga. Då säger vi en tillbaka. <laughs> Nej, men alltså vi, vi har ju också sådana listor naturligtvis. Så, så då hamnar man i den situationen att vi faktiskt vill lägga ut mer jobb. Men jag, vi betonar att vi är inte där utan vår, vår prioritet är att se till att lyckas göra det vi redan har planerat in. Men skulle vi hamna där, då får vi ju samköra de listerna som gissningsvis är utifrån mer vad som är genomförbart med våra lister som... Kanske mer utifrån vad anläggningen behöver och så får vi hitta en bra kombo där tillsammans med entreprenörerna men som sagt vi är inte där så jag vill kanske tona ner den här möjligheten av att ösa ut mer underhåll. Vår prioritet är att genomföra det vi har utlovat och inplanerat. Du för oss mm. väl in på... Ja, jag vet inte. Jag hade, annars hade det beror på vilken, vilket ben man väljer att gå åt. Jag tänker, om vi har pratat nu om, om hur företagen klarar sig i krisen. Så har vi ju infört eh, att, vi, att man kan få sin faktura betalt tidigare. Mm. Eh, och finns det nå har vi några fler sådana konkreta exempel för att hjälpa dem hålla sig flytande? Ja, precis. Ja, det är ju en likviditetsfråga. Eh, nej, det, utan det är, väl, det är väl det greppet som... Eh, Som nu inte jag är inne i den, den operativa beställningsnurran där men det är ju det- Begreppet jag känner till som vi har gjort för att stärka leverantörernas- Likviditet då. och det, det viktiga där är väl att de också för vidare där till underlever- för Det är väl där som den, den stora utmaningen när det gäller- så att, säga, att parera en sån här situation ligger då så att- eh, det har, Skicka vidare. Skicka vidare det har vi skickat vidare till dem att även om vi inte kan tvinga dem så är det viktigt att- eh, Att de sprider det där vidare betalningsperioden då till underleverantörer. Vi hade som sagt två vägval där, Buffe. Mm. Vilken, vilken nästa fråga skulle bli? jag kapar den. Nu kan du dig. Ja din. Ja, men, ja, men precis. Det, jag tänkte att det där var en snygg radioövergång annars till eh, något som vi står inför dörren nu. Påskens barnarbeten. Och där ser det väl ut som det blir som du har tänkt där, Sven. Att vi, vi gör det som, som vi har planerat för. Ja, Alltså där, precis så. Det, de arbetena kommer att fortgå som planerat, så är det. Det kanske egentligen är taskigt att ställa den till dig. Det kanske var till investering, vi skulle ha skickat den pucken. Ja, så skulle det kunna vara. Det kan ju vara detaljjusteringar som både har med det här att göra och kanske andra justeringar. Men, men utifrån mitt perspektiv och vårt perspektiv så, så rullar de jobben på som planerat. Då. Och livet efter påsken, det är... Det får vi se då i det här långa perspektivet vad, vad, hur situationen kommer att se ut och framförallt personalsituationen. Ja det, det, det är nästan dag för dag men som sagt än så länge så, så ser det väldigt grönt ut och vi har lite risker på materialförsörjningssidan som vi försöker hantera och sen så är vårt fokus att åstadkomma en finansieringslösning så att vi verkligen kan köra allt det som vi har planerat för hela året då. Avslutningsvis då, ska du, är något något medskick du vill ge till våra entreprenörer som förhoppningsvis lyssnar? Det är väl att, att vi, vi har en väldigt viktig gemensam roll här. gemensamt uppdrag att hålla järnvägssystemet öppet. Då, så att eh, vi gör allt vad vi kan från vår sida för att eh, lyckas med det. Och jag är säker på att jag slår in en öppen dörr om jag skickar med det till entreprenörerna. <laughs> att de gör allting de kan. Och, och sen att. Jag skulle säga att vara, att vara transparenta vilket de är på ett väldigt bra sätt idag med risker och, och utmaningar som kommer. Då, I de dialoger som löper nu nästan dagligen. Som är skickat att keep it up, keep it up ja precis. Ärligt. Ja men då återstår ju bara att önska en, en trevlig påsk. Detsamma och tack jag. Tack så mycket. Spårändring. Man kan göra comeback på olika sätt. Min företrädare behövde tydligen något väldigt tryggt och hämtamt för att skaka av sig rosten. Så han ringde helt enkelt en gammal vän. Nu har jag tryckt på räck. Herregud. Jag tänker lite så här att äh, det här avsnittet har jag handlat mycket om corona. Ja. Så det var, vore väl intressant någonstans att se om vi kunde få någon historisk aspekt på det där med pandemier. Om det har påverkat järnvägen genom historien. Ja, vad tänker du då på? Nej, men jag, och så tänker jag så här. Du är ju ditt första avsnitt på rätt länge. Vi ja. Får dig att känna dig lite mer hemma. Alltså, vore det inte bra om vi fick in Henrik på något sätt? Henrik Kreuterdahl alltså. Ja, Som av en händelse så har jag han mitt emot mig. Eh, ska vi börja med att fråga eh, på min om vem du är kanske? Ja, jag jobbar ju på Järnvägsmuseet i Gävle Järn idag som tillhör en myndighet som heter Statens Maritima och Transporthistoriska museer. Och där har jag om tågtrafik med historiska tåg på det statliga järnvägsnätet. Mm. Men det här med pandemigrejer, det kanske var den enda blinda fläkt du har i järnvägshistoria. Ja, jag har inte riktigt researchat om det, kan jag inte säga. För, för, men det är möjligt att Spanska sjukan kan ha påverkat något. Men jag återkommer gärna till ett annat avsnitt i så fall och ta reda på lite mer om det, hur det har påverkat i världen, järnvägarna. Det jag kan ta reda på lite. Mm. Ja, Om inte vi och våra lyssnare redan har blivit pandemitrötta vid det laget. Ja, det kan nog vara så. Ja nej men för vi hade ju tänkt att prata om en annan grej faktiskt ja. och det, det är så här att här förledningen så, så uttog vi på Trafikverket till 2010-talets största rivningsmarodör av någonting som kallas för arkitekturupproret. Mm. Nästan i form av en rivningspandemi på något sätt. Ja. Ja, vad bra. Epidemi kanske. Ja men precis det är snarare en epidemi. Men det här upproret då, det verkar ju för att bevara äldrebyggnader och kämpa mot rivningar av kulturmiljö och sådär. Så just det här rivningsmarodören Trafikverket håller du med Det är lite orättvist tycker jag nog att Trafikverket får den för Trafikverket visst river byggnader som har med järnvägen att göra men man gör det på uppdrag av regeringen som har gett Trafikverket har uppdrag att avveckla 19 000 fastigheter och därmed mycket byggnader. Och, och tack världens lön. Ja och lite grann det är klart att om Trafikverket har ett uppdrag att göra detta så är det inte så att man laborerar med det uppdraget hej vilt och... för att andra tycker man borde göra det på ett annat sätt så att man måste nog börja med att titta vad är det regeringen egentligen uppdraget och Trafikverket så att inte man bara skyller nu på Trafikverket Vet du om siffran stämmer? Vi har inte nämnt siffran än så Staffan får nämna siffran först <laughs> <laughs> Men Det var ju liksom ett försök att sätta det på lite ja, bar, halbacke eller så säger man <laughs> Ja, nej, men det, alltså, så, enligt upprådet så har ju Trafikverket, och då får man väl räkna in Banverket också, mm. sedan 2005 eh, rivit emot tusen stationshus och godsmagasin eh, längs järnvägen. Och motiveringen är att det inte behövs. Så vet du om den siffran? en siffra? Jag har försökt prata runt med mina kollegor i järnvägsmuseet. Vi tror nog att den är rätt så rimlig. Sen är det ju inte bara stationshus och godsmagasin. Det är ju bostadshus, det är drasinbordar, det är lokstall, det är allt möjligt. Järnvägsbyggnare kanske vi kan kalla det. Men det, den är nog inte helt tagen i luften. Det kan nog stämma. Det här upproret då, då menar jag att Trafikverket och Banverket, då ska vi ta med den, eh, har till och med har agerat i strid mot gällande kulturmiljölagar. Ja. Har du någon aning om det kan stämma? Nej, inte så mycket, men man får ju tänka så här att om man, hur, om man nu vill skydda en byggnad så kan man göra det på lite olika sätt. Det kan vara Riksantikvarieämbetet som då gör ett statligt byggnadsminne. Det kan vara eh, länsstyrelsen som utser ett byggnadsminne mer lokalt. Och där har jag aldrig hört att trafikvakt har rivit ett byggnadsminne eller någonting så. Däremot hur man har tagit hänsyn till kommunala regler och annat, det kan jag inte svara på. Men visst är det mycket byggnader som man kan tycka borde sparats som är borta. Det, det är nog många överens om. Kan du ge ett exempel? Kan du ge fler exempel? Jag kan ge en hel del exempel på, på lite grann. Men, men man kan börja med, varför, varför ska man riva en byggnad då vid järnvägen? Ja, för det första... Alla godsmagasin kommer från en tid när vi hade ett godsmagasin på varje ort. Och godset gick på lokalgodståg. Det kom ett, oftast ett tåg per dag. Det ställdes av en vagn. Där kom godset till orten. Det var höns och det var möbler och det var liksom mjölkann och vad det nu var. Och då hanterades det där lokala godset. Och den här hanteringen upphörde ju kan man säga 80-talet. 70-80-tal på allvar sen. Så det finns ju ingen nytta med ett godsmagasin i järnviksvärlden idag. Och det finns ingen som helst nytta. Det är många orter som inte har nytta av stationshus För tågen stannar inte... Man har inte en tågexpension, det fjärsta ut. Så att man måste börja med, har järnvägen en nytta av byggnaderna? Nej, det är väl därför man avvecklar då. Men måste ju verkligen avveckla allt. För det är ju så att har vi en byggnad som står, som inte har en intäkt i form av en hyresgäst eller någon användning för att bara låta det här stå och förfalla. Det är ju inte någon, det är som blir glad över att förfallet hus. Vi har ju Men det går fattat. inte att sälja dem då? Ja, det är ju det man kan tycka då, eller kan då Trafikverket upplåta det för en annan verksamhet. Men Trafikverkets fastighets uppdrag misstänker jag, är att tillhandahålla byggnader för järnvägsverksamhet och inte massa annat egentligen då. Och då är det lite uppdraget. Och då kan vi titta på det här med Banenor i Norge som har ett annat uppdrag. De har lite fler fredade hus, de har en mycket generös hållning till att har du en byggnad, stationshus som ska vara sparas så får man bo i det. Man får ha en affärsverksamhet eller något annat, men... Jag kan uppleva att det Trafikverket kan göra något åt det är att det är ett väldigt rigid regelverk. Man gärna gömmer sig bakom ett tedock att det ska vara ett visst avstånd. Det ska se SIV. Vi kanske bygger dubbelspår om 50 år. Man vill inte ha ett bullerproblem att någon gnäller om det. Och jag tycker lite ofta att man viftar med den här att och gömmer sig bakom det. och så river man, Och så man. Jag har själv erfarenhet av detta för jag var inblandad i att försöka rädda Kolfossen stationsmiljö ihop med där för många år sedan mellan Gävle och Åkkelbro. Det var totalt omöjligt att diskutera det. Det var totalt omöjligt. Och man skylde på regelhittet. gick absolut inte diskutera. Där tycker jag det finns mycket att göra. Det saknas en vilja. Från, om det nu är regeringsuppdrag eller Trafikverket. Men det saknas en vilja. För det finns många lokala hembygdsföreningar, byanlag, köpmallaföreningar. Som vill behålla sin station och göra något med den. Men man får inte. Därför att man skyller på regler. Och jag tänker så att det är klart att inte Trafikverket vill underhålla en byggnad som inte någon betalar en hyra för. Man får ingen intäkt för det förstår jag också. Men man har ju också lite grann skrivit ett regelverk så att ingen nästan kan vara i den. Så där tycker jag, där har faktiskt, eh, finns det en läxa att göra då. Mm. Men har du fler exempel än, än det som du känner att oh, det är svagt? Ja men en intressant grej är långsele. Det är ju en knut som det inte går någon resan förbi idag. Därför att när man byggde Botniabanan går alla nattåg en annan vägen. Man renoverade ett plattformstak som på något sätt är skyddat. Och det är ju trevligt. Men det är ingen som går på där. Men man gjorde egentligen ordning i taket. Men plattformen håller på att rasa fullständigt. Så att man kan inte stanna till resantog. För det finns nästan ingen plattformskant kvar. Det är en som är ut som en jordvall som ser ut som hejkom och hjälp. Det hade ju varit väldigt trevligt om det som finns kvar är skött. Vare sig det är ågräs, eller en plattform eller ett stationshus. Och då kommer vi in på det också att ibland är inte bara en byggnad en byggnad. Det är också en sammanhängande miljö. En bebyggelsemiljö. Vi har... Trafikverket har gjort ett projekt där man har där vi var med för jämnhets på se ett ganska mycket jobbat med inventering av miljöer och byggnader vad av trafikverksbestånd bör man ta hand bättre om men vad jag har förstått har det stannat av helt så jag efterlys nog gärna att podden kanske diskuterar med Trafikverket fastighet att vad gör man åt det här sen kan jag också tycka att Trafikverket äger också ett antal objekt som är byggnadsminnen till exempel Vasagatan som artostation ornestationshus men de är inte Det är speciellt gott skick. Jag har själv sett hur du liksom inte sköts. Så jag saknar också lite intresset. Samtidigt att... tänker jag att järnvägen någonstans är det transportslag som låter historiens vingslag sväva längst. Jag tänker att det finns inte så mycket kvar av gamla mackar och verkstäder längs vägarna om, som påminner om hur det sett ut. Och Flyget sparar väl inte heller gamla hangarer i någon evighet. Så järnvägen bär ju ändå en historia hela tiden. Så kan man ju se det i sig och sig. Men vi kan bli ännu kan, bättre. Ja efter det att de minne, byggnadsminnen vi har, se till att sköta dem och se över regelverket och titta på barn Hur kan man göra det lite generösa så att man kan hitta en aktör som vill använda byggnaden så att den också får en intäkt och därmed bli använd och nyttjad. Än att bara renovera ett hus som står tomt är ju inte, jag förstår att man inte vill det men... Det är inte riktigt tycker jag då. Mm. Men sen finns det goda exempel, vi ska ja, nämna det, det finns ett byggnadsminne ganska nytt i Landerud som Trafikverket äger stationshus mellan och Halmstad och Hånjebanan. Där har Trafikverket lagt stora pengar på att byta tak och gjort jättefint. Och det är också en sammanhållig miljö med Lokstad. det finns aktiva lokala föreningar. Ett bra exempel där faktiskt Trafikverket gör, det jag tycker man bör göra. Vi har ett exempel i Ockelbo. Det är nog inte Trafikverket men där fanns ett gammalt öde stationshus från en privatbana som hette Dala Ockelbo järnväg. För ett antal år flyttade man halva det huset och skapade ett nytt stationshus vid dagens järnväg. Och det har blivit turistbyrå, fina planteringar runt omkring, och fint. Mycket gott exempel på hur bra det kan vara. Vi har Bastodresk. Där är det så att det är ett ganska fult stationshus, en liten låg tegelbyggnad men... Den nya ägaren har byggt på nödvändig så det ser ut som ett riktigt hus. De har dygnet runt öppet väntsal, kiosk och café skapat en samlingspunkt i lilla bastoträsk på ett jättetrevligt sätt. Så gang för tågrassenärer, för en liten ort så att visst finns det goda exempel. Vi har ju varit på Kragenäs du och jag. Ja, uh -huh. har vi har ju varit på Kragenäs, en liten station mellan Strömstad och Uddevalla som en privatperson som vi känner mycket väl har gjort i ordningen en jättefin miljö av som... Glädje tror jag många av oss som gillar lite tåg. Ja men precis. Den en finns ju i tidigare podd. Ja. Så, ja. Sen kan vi också nämna att vi har också exempel. Vi på Jansmuseet har också med hjälp av Trafikvaktfastighet eh, fått rädda stationshuset i Hännand och godsmagnet till Fiskeby och kunnat flytta och renovera på det sättet. Det är också goda exempel på hur man kan ta hand om ett, en byggnad också. Kanske ska stanna där med de goda exemplen. Stort tack Henrik för att du tog dig tid än en gång. Tack. Och så får vi se om du och Staffan får bli mer intima oj, oj. kuddar under bord och allt har ni använt för ljuddämpande alster tidigare när ni har haft era sittningar. Men ja, vi ser fram emot han. att du dyker upp. Jag kollar upp pandemiet nästa gång. Ja, tack super. Mycket. Tack så mycket. Ja, I de svåra tider samhället genomgår just nu med tuffa rekommendationer kring resor så känns det ju nästan lite futtigt att prata punktlighet. Men när bara nödvändiga resor ska göras är det väl ännu viktigare att just infrastrukturen levererar. Och är då att persontågens punktlighet för mars landade på 94,2 enligt STM 5 mottet. Tittar man enbart på de tåg som faktiskt har gått då, då blir punktligheten hela 95,6 vilket är det enskilt bästa månadsresultatet sedan 2001. Skillnaden beror på att många avgångar ställs in eller bokats av och många av de här då, framförallt eller de som ställs in sent de räknas ju enligt måttet STM som försenade. Allra bäst gick eh, kortdistans med en toppnotering på 96,4 punktlighet enligt STM. Det är skönt för det är ju framförallt arbetspendling här som är viktig, är viktig att upprätthålla. God då, det landade på 79,5 och då pratar vi som vanligt punktlighet till terminal enligt måttet RT plus 5. Just det och sen vill vi gärna berätta om ett nytt och flexibelt arbetssätt för att minska antalet signalfel ute på södra stambanan i region syd. Det är ett nytt underhållskoncept som är tänkt att ge ett förebyggande underhåll av de anläggningsdelar som allt som ofta ser signalfel. Konceptet består av bomdrivs, ställvägs och växelservice. I och med detta tillvägagångssätt är riktlinjen att alla eventuella brister åtgärdas direkt i samband med servicen. Till skillnad från att, en, från att endast göra besiktningen. Ja, värsta var ni på pålästa. Jag har inte hunnit läsa så mycket nyheter än. Men vad läser som... man om man vill se nyheter då? Ja men trafikverket.se ska man läsa eh, om man vill veta mer om det ni har pratat om. Jag såg ju någonstans också om något snörekord i norr och, och en maskin. Det fick ju fantasin att gå igång. Men eh, ja, vi, vi håller oss till trafikverket.se. Outro! <laughs> det känns ju hopplöst. Vi får nästa gång slå på kameran eller någonting som man i alla fall har någon sorts kommunikation med. Så man kan eh, ge <laughs> ja. eller... Jag såg ju, alltså du såg ju mig framför dig hur du ser ut när du, när du verkligen ska artikulera någonting också. Det är bakom mycken man ser ögonen spärra så. Ja. Det är till och med mina grannar ett på andra loftgången undrar varför det blev så ljust. Yes, ja, nej men jag tror att vi har fått ihop någonting i alla fall. Ja men så känns det ju absolut och vi har lämnat brasklappa för judet också och jag tycker vi har fått fram våra bryskap. From the Sky News Centre at four, a further 761 people have died in UK hospitals with coronavirus, including a 20-year-old with no underlying health conditions. But some experts were expecting that figure to be much higher because of a possible delay in recording some of the cases over the Easter holiday. Labour leader Sir Keir Starmer is now demanding to know the government's plans to ease lockdown measures. I'm not asking for dates. I do understand that um, that's unrealistic and I said I wouldn't ask Uh, the impossible. But what we need to know is what's the strategy, what are the criteria? NHS England has announced 651 new deaths, a fall from 744 yesterday. But it's not the same elsewhere in the UK, with Scotland and Wales both recording their highest daily numbers, 84 and 60, respectively. Meanwhile, care home providers say the government's underestimating the scale of coronavirus infection. Monday, official stats showed about 13% of homes were affected, but Jeremy Richardson, boss of Four Seasons Health care group reckons it's more like 60 to 70 percent. That's both confirmed and unconfirmed cases and clearly we have people with underlying health issues through our care homes but yes the numbers are much higher than are being reported at the moment. Police have issued 3,200 fines to people who they think broke lockdown rules, but they had to scrap 39 fines because they were wrongly given to children. Number 10 isn't planning to withhold funds from the Wealth Health Organization. The United States has, with Donald Trump accusing it of messing up its handling of the pandemic. Anthony Costello from University College London thinks the WHO responded as soon as China reported the outbreak in December. The next day, WHO set up an incident team Uh, within three days, they'd announced it on social media and in technical journals. And on the Live from NPR News in Washington, I'm Corva Coleman. The coronavirus pandemic delivered a record blow to retail sales in March. NPR's Windsor Johnston reports the pandemic is setting up consumer spending for its worst decline in decades. The Commerce Department says retail sales plummeted 8.7 percent in March, the biggest decline since the government started tracking the series nearly 30 years ago. The report comes as millions of Americans remain under stay-at-home orders and businesses are forced to operate on a limited basis to help slow the spread of the coronavirus. But some stores, such as grocers and internet companies, saw an increase in spending last month as many people rushed to stores to stock up special goods or shopped online to avoid leaving their homes. Retail giants Amazon and Walmart reported strong earnings in March with the sudden shift to internet sales. Windsor Johnston, NPR News. The European Union is expressing deep disappointment at President Trump's decision to suspend funding for the World Health Organization. Terry Schultz reports the cutoff will deprive the UN's top health body of about 15% of its budget. The EU's top diplomat says he deeply regrets the U.S. decision. There's no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain and mitigate the coronavirus pandemic, Burrell writes in a tweet. President Trump says he's cutting off the funds because the WHO did not sufficiently investigate Beijing's account of how the outbreak started and spread. German Foreign Minister Heiko Maas has also criticized Trump's move, saying blaming does not help, but fund WHO efforts does. Terry Schultz reporting. Nearly 9,300 U.S. healthcare care workers have tested positive for the coronavirus, and a majority of them think they were exposed at work. From member station WPLN, Blake Farmer reports the Centers for Disease Control and Prevention has released some of the first data on infections among U.S. health workers. Nearly three-quarters are women, and more than a third had some underlying health condition. Most of these healthcare workers didn't have to be hospitalized, but some did require intensive care, and 27 died. The problem is only a small portion of coronavirus tests in the U.S. indicate if the person getting tested works in healthcare, So the real number of infected medical workers could be much higher. Epidemiologist Saskia Popescu says the preliminary data from the CDC is helpful. It's giving us those first indicators of... Healthcare worker, risks and exposures. But ultimately, we need to be collecting more because we have to understand the failures so that we can correct them in the future. Critical care nurses say it reinforces that they need abundant supplies of protective equipment. For NPR News, I'm Blake Farmer in Nashville. On Wall Street, the Dow Jones Industrial Average is down nearly 650 points or nearly 3%. The Nasdaq is down nearly one and a half percent. So is the S&P 500. This is NPR. The International Monetary Fund is canceling six months of debt payments for 25 poorer countries so they can address the pandemic. The IMF is spending half a billion dollars in the effort, and it will help nations such as Afghanistan, Nepal, and the Solomon Islands. On the first anniversary of the devastating fire at Notre Dame Cathedral in Paris, there are no builders on site because of the pandemic. NPR's Eleanor Beardsley reports, French President Emmanuel Macron told his nation the cathedral would be restored within five years, as promised. In a message on his Twitter account, Macron said the restoration of Notre Dame lifts all of us because it is a symbol of the resilience of our people and the capacity to overcome trials. But finishing the work in five years is a tall order, as the cathedral is not even stabilized. 300 tons of charred timbers and burned and broken scaffolding must still be brought down from the vaulted roof. That work will take months and was supposed to begin in March, just as the coronavirus hit. France is locked down through at least May 11th. Merci. Macron thanked the donors and builders at Notre Dame, saying, you pave the way to better days when the French will be together and the spire of Notre Dame once again reaches to the sky. Eleanor Beardsley in Pierre News, Paris. Renowned sculptor... NHS charities together in a coordinated statement on their respective social media accounts. The final Hillsborough Memorial says has been postponed due to the coronavirus pandemic. The Hillsborough Family... It's really compressed. I wonder if the crew can do it. As soon as we got to that point, they could go test it in the simulator. It was my ideas and Jim Kelly's ideas and a couple of others, but... It wasn't my plan, but the time it got read up, it was everybody's plan. It had been smoked over really close, and, you know, we had thousands, the whole country was working on that plan. With just seven hours to go before re-entry, Lovell is still waiting impatiently for the procedure. John Aaron and Jim Kelly are hurrying down corridors with a clutch of papers in their hands, having called ahead to tell Mission Control that the plan is finally ready. And we're ready to read you the first checklist installment. Okay, back. A number of other great products, including TurboForce, again at discount. The Ultimate Fish Oil Bodies. And a whole host more. Please support this network. See how they've come after us to an even greater degree in the past month, which is why we need your support more than ever by getting the products at Infowarsstore.com where we also have back in stock Winter Sun Plus. And given that we're not allowed to go outside that much anymore, maybe it's time to stock up on some of that vitamin D. I'm a little baby, don't I mean a maybe? Yeah. Let's jump the rooms, they come and let's tie, on. A, come on, my little baby, let's jump the rooms, they come and let's turn shirt or tongue. but daddy told me to find myself a man. She's a daddy's girl. girl. Yeah, I'm a daddy's girl. girl. there ain't no way I'm gonna do a thing I'm told. Says I gotta keep my face all clean. daddy that just ain't my scene. But no matter what chair, putting pin curlers in her old gray hair. I says, Granny, how's your rheumatiz? She says, Son, don't you know what day this is? That rheumatiz has got to be all right, cause I'm rocking and rolling on a Saturday night. She's got a date with Farmer Gray. He's 85 if he's a day. Fat old And muscle bound, but he's the rockin'est, rollin'est man in town Where there's that flannel underwear shrinkin' up tight Rockin' and a-rollin' on a Saturday night Rock, rock, boot heels a-whackin' Rock, rock, false teeth are clackin Rock, rock, toupee a-flappin' Rock, rock, anything can happen I hope Granny's bustle is tied on tight When she's rockin' and a-rollin' on a Saturday night The work ain't done. It's just too bad, but I can't wait. Hitch up the mule, cause I got a date. Tell the boss to go fly a kite, cause I'm rocking and rolling on a Saturday night. We pass a joint that's jumping with jive. Old mule starts, to come alive. Flips his tail, says, Hold gee And then he steps right down on the whiffle tree. The whiffle tree snapped and hit him in the rump, and we all wind up a straddle of a stump. a real gone chick, Rasmataz, she's dynamite when she's rockin' and a rollin' on a Saturday night. Rock, rock, fruity tooty tooty rock, rock, sweet-tooty-fruity, rock, rock, apple-pan-dowdy, rock, rock, howdy, man, howdy, rampy-tamp-tampy and a poodle-de-dite, rockin' and a rollin' on a Saturday night. I can't deceive, I know it's only make believe. My only prayer is that someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you, know. Give for you my heart, a wedding ring, my all, my everything, my heart I can't control you. my hopes my dreams come true my one and only you no one will Yeah. All under my hood I knew that I was doing my motor good Maybelline, why can't you be true Oh, Maybelline, why can't you be true I don't know how you pronounce it, uh, but anyway, I hope you're having a good time down there in Spain, and I hope you are safe, Peter, uh, but um, I must tell you, you only chose nine tracks, so um, I added one at the end there to, to make it up to ten, I hope uh, you like that track, anyway, the last four that you picked, uh, Wanda Jackson, Funnel of Love, now I must admit, I would never have I've picked that one out um, It's a good track uh, But I've never really listened to it probably before But I enjoyed that uh, Then we had Brenda Lee Let's Jump the Broomstick," Sick um, Bamboozle Daddy's Girl Wow Uh, there's a good choice. Great band, by the way. Um, and is uh, Girl, written by Serena Sykes, of course, who is the uh, lead vocalist and bass player. Although I'm sure uh, her better half, Jim, had something to do with it as well. And then a very unusual choice, I thought. Um, Conway Twitty, it's only make-believe. Well, I haven't heard that for years. Anyway, there you go. And then, uh, because she'd only chosen nine, I put... Uh, um, Chuck Berry with Maybelline on the end I hope that was okay for you but thank you very much for that and um, if uh, anybody else out there would like to send me their top 10 um, tracks okay uh, just imagine that you are stranded somewhere I've uh, got no contact with anyone and all you have is a record player or a CD player whatever your preference is and a powerpoint and you choose 10 tracks and we'll play them on the show for you all we have to do is send your list to sky.com. nice and easy and uh, I'll do my best to play all the tracks that you want Okay. Uh, earlier in the uh, show, I said I was going to play a little bit more of the Ketones, who I absolutely love. Um, shame they're no longer around, but you know, great music's just the same. Here they are, then: the Ketones with their version of "Was Fall, Fall in Love." Then the Ketones, absolutely great stuff. Uh, their version of Fools Fall in Love, which I think they did very well in Dell. Then a track called It Isn't Right, which displays their vocal harmonies to a T. Absolutely brilliant, good stuff. And uh, the last one there was called Good To Be Alive. We, we do miss the Ketones, yes indeed. Great band. Shame there isn't one like it. around at the moment. Anyway, there you go. Now, um, earlier in the show, I played um, a bit of a, a bit of a Chuck Berry track, Maybelline, which is very dear to my heart for personal reasons. Um, however, um, it's a long time since I've played some Chuck Berry, isn't it? So, why not? There's nothing wrong with a bit of Chuck. This is called Sweet Little 16. They're really rocking in Boston and Pittsburgh PA. Deep in the heart of Texas And round the Frisco Bay All over St. Louis And down in New Orleans All the cats wanna dance with Sweet little Sixteen Sweet little Sixteen She just got to have About a half a million A famed autograph Her wallet filled with pictures She gets them one by one, becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go. It's such a sight to see somebody steal the show. Cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA. Deep in the heart. Texas and the Frisco Bay All over St. Louis Way down in New Orleans All the cats Wanna dance with Sweet little Sixteen Sweet little Sixteen She's got the Grown-up blue Tight dresses and lipstick She's sporting high heel Shoes Oh, but tomorrow morning She'll have to change your train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, a Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and 'round the Frisco Bay. I'm almost grown, yeah, and I'm doing all right in school, they ain't said I broke no rule, I ain't never been in Dutch, I don't browse around too much, don't bother me, leave me alone, anyway, I'm almost grown, I don't run around with no mob. Oh In town, but I done married and settled down. Now I really have a ball, cause I don't browse around at all. don't by the sleeves, long. Anyway, we almost grown. Radio, we are of course aware of the coronavirus and the fact that many rockabilly events have felt obliged to cancel and postpone events in the interest of safety and the well-being of their customers. Whilst everyone is disappointed in this action, it appears that promoters have very little choice, given the fact that the virus appears to be getting worse and doesn't look like ending anytime soon. However... is a solution. So if you're missing your rocking, don't despair, because here on Rockabilly Radio, we are virus free. Not only that, but we are playing rock and roll, hillbilly boogie, 50s rhythm and blues, and doo-wop, 24 hours a day, 7 days a week, 52 weeks of the year. Rockabilly Radio, 24 hour a day, continuous coronavirus free, rocking music and don't forget you can hear us on computer laptop iPad and smartphone find us at www.rockabilly-radio.net There you go, then. Um, yeah, a little warning about coronavirus. I won't go on about it. I think we've all heard enough. We all know the score now. Uh, none of us can go out except on essential journeys. And uh, please do stick to that because uh, it is really, really important. Um, but there you go. That's all I can say. Right, a uh, bit of Chuck Berry we played there. And why not? I love Chuck Berry. Miss him very much. Um, sweet little 16 Almost Grown, Nadine, one of my favourite tracks, it has to be said, and you never can tell. You certainly can't. We're going to move on now. This is the Twilight Drifters, and it's called Raining Kisses. <laughs> Falling from above, I see your eyes not blue Falling on me like a million wishes come true I don't need the sun to shine, honey, as long as you are mine Your hair surrounds me dark as night, fills my little lonesome sky Så gott nu. Det ska jag göra. Ja. ja, lite pannkakor då. Jag har någon <skratt> i köket där måste vi få i kan inte bara sitta här. <skratt> Stilla på tv och dataskärmar då. Jag måste ju komma ut i köket ibland. Då. Jag får någonting i sig där och jag ser att jag behöver komma till miljöstationen i Och så börjar också apelsinjuicen ta slut här. Vi kan köpa två liter så. Man dricker väl en 2-3 liter blåbarsoppa och minst en 2 liter också apelsinjuice och så och milkshake och annat pressade lite apelsinjuice också här en handpress från Claes Olsson med väldigt koncentrerad apelsinjuice med c vitamin och annat. Ja, lite bananer och så tittar ut på gården här genom köksfönstret och inte en människa ser man är ganska blåsigt och så. Vara eh, få kanske buskar och så. Som kanske är lite grann på gång med lite grönt, men det är helt enkelt en väldigt eh, kylig eh, period. Så att, eh, nej. Vi får tålemod och jag lämnade Twitter också. Det var förbannat tjaten om corona överallt. Vi är på tjatet. Det. vet att den här äh, Kiss är på väg att läggas ner men jag vet att äh, låten kom 1979 och det känns ju väldigt länge sedan faktiskt och det är väl bara två originalmedlemmar kvar och de börjar ju bli gamla det är en grupp som har äh, äh, använt äh, äh, de här s -en. Ungefär som tyska SS Jag minns att det var en debatt om det där På 70-talet Jag lyssnade ute på Vega I en gammal cirkusvagn Som hade varit förut eh, På Nordensjölsvägen 61 Och där lyssnade jag på Radio Sweden Eller P6 Stockholm På 89,6 Sveriges Radio's utlandsprogram Radio Sweden Och Det var inte på svenska utan det var på engelska. Och det jag minns att jag hörde, jag förstod ju vad de pratade om på engelska. och Det var just debatten om eh, hårdrocksgruppen KISS. Protester hade kommit från judiska grupper. Bland annat... Eh, man eh, hade reagerat på att KISS använde bokstäverna S- på samma sätt som tyska SS hade använt dem. Vad man inte tog upp i den debatten på 70-talet- jag tror det var i samband med plattan Destroyer- som kom 76, som jag senare, långt senare har sett- men inte visste då. Men att de två grundarna av rockgruppen Kiss- som egentligen heter någonting annat men de kallar sig för Gin Simon och Paul Ständli men de heter någonting annat de har ju bägge har judiskt påbrå. De är alltså judar och varför skulle två judar använda samma symboler som tyska SS? De gjorde ju det faktiskt man. jag vet att Paul eller Jean Simon som jag tror helt någonting annat även har gjort en del bra inlägg också på Twitter och så, han har ju <skratt> uttalat sig om att äh, hans judiska familj hade ju kommit från Israel han kom väl till USA som en ganska ung pojke och <skratt> när man kommer till Amerika från andra kulturer och andra länder och andra språk så måste man bli –en del av USA. Man måste bli en del av Amerika. Man måste lära sig språket. Ta del av dess kultur och så. Inte kämpa till vansinnet med att behålla allt från hemlandet. I det här fallet det judiska. Det var inte det viktiga... utan det viktiga var att bli en del av USA att bli en amerikan, att lära sig språket och så det är mycket viktigt där faktiskt det är också Jean Simon helt rätt kommer man till ett annat land i det här fallet en judisk familj som kommer till USA så måste man lära sig språket inte hålla på med de här olika judiska traditionerna och så utan bli en del av USA och smälta in i det amerikanska samhället faktiskt det, det har han helt rätt i och det har ju gått olika dokumentärer också om det Hur till slut det blev en rockgrupp med namnet Kiss jag tror att rockgruppen Kiss De hade väl kört lite grann annat Men innan man Jag tror att den här första plattan Kom redan 73 Tror jag och Det var lite inne också med att sminkas sig Och så faktiskt Jag tror att det är Bandit Rock Som via någon podd har gjort en dokumentär I flera delar Om rockgruppen Kiss Och dess historia Gruppen är ju på väg att upplösas snart och eh, anledningen till att eh, Ace Freely, som heter någonting annat egentligen och att eh, Peter Chris fick lämna gruppen tvingades eh, lämna gruppen det var att eh, Jean Simon och Paul Stanley var de seriösa som arbetade hårt med gruppen som undvek eh, fester och alkohol och, och eh, droger men äh, Ace Freely och Peter Chris var de som ville festa runt och kul och ha tjejer och sex och röka på och testa droger och, och vara fulla med alkohol och så vidare och, och äh, det är välkänt också att både äh, Ace, Freely, Fre Ace Freely och Peter Chris har ju haft alkohol och drogproblem äh, när det gäller Pitty Chris så har han ju lämnat musiken så länge men han drabbades ju av cancer för många år sedan som han överlevde så att han stöttar sån här eh, som eh, donerar pengar till och eh, att hjälpa barn och andra som har drabbats av cancer. Han har ju slutat med musiken för länge sedan. Men jag tror att Ace Frehley fortfarande är aktiv som musiker också faktiskt det. Sen har det också varit en del andra olika medlemmar som har medverkat under vissa perioder och så. Och rockgruppen Kiss har ju verkligen haft en häftig scenshow faktiskt och så. Det verkligen häftigt och så. <hör> Påkostat med olika effekter och så vidare. Och de har ju blivit äldre också. Men som sagt, för grundarna av Kiss är ju då judar. Och det var ju protester mot att gruppen använde SS-ymboler i... i själva Kiss det här var väl kanske i samband med plattan Destroyer 1976, det var en debatt om det och jag hörde då ute på vg Haninge, Radio Sweden P6 Stockholm, det var alltså på engelska där tog man upp det där faktiskt just den debatten men jag tror att både Gin Simon och Paul Stanley har sagt att vi är judar och Vi har valt att använda de här symbolerna och vi har självklart inga sympatier med tyska SS eller annat. Man tog inte upp det på Radio Sweden, jag tror jag var 1976, att grundarna av gruppen KISS är judar faktiskt. Men det var kanske då som det var protester från judiska grupper om att de använde de här S som SS hade haft. Ska vi, ska vi lyssna på det igen? Ja, det tycker jag gärna. Vem är det som har skickat in det? Kan du inte säga det en gång till? Kajan. Kajan. Wow. Om jag ska försöka sammanfatta det här på något sätt så jag vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Förutom att djur är toppen. Ja, ja det, det kan vi väl över en sån. Ett eh, vårtäcker idag var en cd på... till den eh, nedlagda skolan eh, Longsbro skolan som väl lades ner 1900, ja, det var ju två stycken skolor som lades ner i Långsjötan eh, 96 och 97 det var ju Russinbackens skola och Långsbrorsskola och på hemvägen idag så såg jag faktiskt den första sedesällan för år på taket till själva Långsbro skolan. Uh, ja. ja, Pannkakor är ganska enkelt faktiskt. Det går rätt fort då att värma upp uh, några stycken såna här pannkakor. De är ju färdiggräddade och uh, det kanske tar någon minut eller så för att typ värma upp dem i en mikrovåksugn. Jag har ju två stycken mikrovåksugnar för att jag har haft lägenheter i CET Så att det måste ju ha en mikrovågsugn där uppe också. Och tvn också, ett minne också från lägenheterna där uppe måste jag ha en tv uppe i CET i Jag pendlar ju mellan Märsta och CET. <t��är> TVn har ju sedan länge fått ett fel där så att det går ju inte att höra någonting. Det är ljudlöst men... Jag kunde lägga ut tv-ljudet förrut, men det går ju inte. Och... Det är sånt som händer men man kan ju åtminstone se på tvn. Är det viktigaste det är inte att höra. Och imorgon där det väl bli en också med en kundkorg med grejer som ska återvinnas. Istället för att slänga i soporna det blir förbränning. och Sen behöver jag fylla på med apelsinjuice och så. Jag brukar ofta köpa två liters. Och äh, coronatjatet är äh, hemskt. Jag var tvungen att lämna Twitter här. Det var väldigt tjatande där också. Så att där kan man ju inte vara speciellt mycket för det tjater sig försräckligt mycket om äh, corona. Jag försöker ta upp något annat då. Någon direkta äh, vårvärme Men kan man ju inte säga att det är direkt det. verkligen inte och så. Det var lite otrevliga vind där. Då. <skratt> jag hade lite problem med Ischias också på höger höften så att jag gick inte riktigt så långt i långspön som jag brukar. Jag brukar ju gå runt sandbacken men jag. Men jag valde faktiskt att vända hem samma väg. <skratt> man passerar ju <skratt> ja, man <skratt> man passerar väl kanske tre stycken eh, nedlagda eh, bondgårdar faktiskt. Det är väl alltså tre stycken bondgårdar i långspel som är nedlagda om jag har räknat rätt. Men det finns också en gård med kossor, också, minst ett hundratal, som kommer ut sen. Det är köttkor som går på slakt. Då. Man kan delvis se de där också från Lensvägen. Jag tyckte också att det var lite mindre. allmänt med trafik och så faktiskt och så. Mm. vi hörde också det senaste avsnittet av uh, järnvägspodden där de kunde ju inte sitta i samma studio Någon var via Skype det var lite svagt men... ja, järnvägspodden utges ut av Trafikverket och utkommer i normalt sett var tredje vecka. Uh, trafikverket.se och snedstreck järnvägspodden. Uh, trafikverket.se och snedstreck järnvägs Podden. Och hur har det gått för dig då? Jo, det har nästan mullargift. Det här är ju fantastiskt, Jesper. V vad heter din Ja, nu ska vi inte på ett enskildskalong. <hör> Nej, vi ska prata rent och fint och så. Riks svenska här. Vi <hör> kollade på en del tågavgångar och så. På trafikverket.se och <hör> det var en hel del tåg inställda. även drabbade också Dala tågen och det var ju faktiskt bara uh, ett um, avgående tåg här på eftermiddagen uh, vilket också blev den sista avgången Stockholm Dalarna uh, Stockholm Mora här som gick uh, 1744 från spår 6 uh, 2015 ankommer det tåg uh, jag minns inte om det var från Falun som är det sista eh, ankommande tåget från Dalarna det var, det var flera tåg här som var inställda eh, Stockholm-Falun och även Falun-Stockholm så det var faktiskt bara två stycken dalatåg som mm, avgick och av, av, ankommer under, under kvällen här det drabbade alltså både Uppsala tåg och eh, Västerås tåg eh, är ska brotåg, Göteborg Malmö eller Oslo tåg inställt och så vidare så att det, det går vissa tåg men det är verkligen kraftigt neddraget och så. Jag tror att det är 1500 tror jag på SJ som är permitterade. Det gäller tågpersonalen tågpersonalarna för och så. Så nu är hemma med full övning. har ju inte några tåg, det är ju... Ja, det går ju några. Eh, förvisso, men... En hel del tågavgångar är ju som sagt vara inställda och hur det är med godstågen vet jag inte riktigt, det har man inte koll på riktigt så, men... Och vi tar upp lite grann från en lokförare som driver lokfören. punkt wordpress.com. Han jobbade ju tidigare som journalist På... han jobbade som journalist bosatt i Karlshamn och jobbade på Blekinge läns tidning under många år. Jag minns inte hans namn där och sen år 2000 så är han ju då lokförare. Han tyckte det inte var kul att köra godståg som ska avgå klockan 02:44 på natten. Men han hade svårt med det där faktiskt och så. Hur man gör före och så och efter och så. De får ju ofta så att säga ta in på hotellrum eller övernattningsrum och så. Och vila efter tjänsterna och så vidare. Eller före och efter. Och få i sig lunchlåda och så. Det här betalas av företaget och när det gäller godstågen så är det inte alla, det finns ju lokala godståg men en del godståg går ju alltså långa sträckor och går ju alltså genom både Sverige och, och Norge och, och så vidare så att det är väldigt långa sträckor och man måste ju då byta eh, förra personal helt enkelt jag vet att man byter i långsel också där faktiskt när det gäller Norrlands tågen som är ganska långa Det kan vara långa timmertåg och annat faktiskt. Det kommer via Narvik också där. Via hamnen och så, till och från Sverige. Så det går ju långa, långa sträck faktiskt de är godstågen. Min hund gör såna här grejer. Hon kommer hem med en, en hög till mig Så Det händer sånt där... Titt som tätt kommer. Jag kanske är ganska van. Och om man nu kan vänja sig vid sånt här. V vad matade du rådjuret med? Jag fick tips om, jag kunde inte riktigt hål. Först fick han någon lösning och det var någon. Vad är det? Det var någon. Eh, någon hånningsbrandning eller någonting, någon, någon eller något slag. För första dygnet var hon ju som, hon var så Lloyd var det som att allting gick i Fla motion som var någon döende när hon kom. Sen så var det eh, något jag var köpte på granngården tror jag. Som var. Eh, ja som då kunde käka. Och sen hade jag hört till något. också. Jag, jag tror ju mm. utan att känna det här rådjuret att eh, rådjuret hade det jättebra hos dig. Ja, jag får hoppas det i alla fall. Men det var så mycket snö. Så att den, den var nog för ung för att ha lärt sig att komma åt maten och ordentligt utan sin mamma. Det var nog därför det hade blivit så övertaget. Så jag hoppas i alla fall att det var så. Ja, om, jag ska <coughs> om jag ska nämna Longspin så är det ju då att till en del hästar och så <coughs> luktar hästskit då. <och coughs> Lite hästskit på Longspin-vägen. Mm. Dyngstacken luktar. och Det kan vara tuppar och hönsanker. gubben har ju jätter och det kan ju då förekomma lite olika djur och hästar och tuppar tupparhöns och lite katter och så det långsbild ganska nära långsjötan faktiskt där. men ändå liksom när man ute på ska vi säga landsbygden utan att vara för långt än då faktiskt där Så att äh, långspel äh, Passar ganska bra Att äh, ta sig äh, Till äh, Faktiskt äh, Man blir trött också Utav äh, vinter och kyla Och man blir trött av skärmar äh, ja, TV-skärmar och dataskärmar Och mobilskärmar och pilla på allt Och så vidare, alla tv-kanaler Alltihopa och så där, corona 28 TV-reklamen kan man bli trött på faktiskt. Och en försäklig massa bilder. <hör> Enormt med bilder och så, privata bilder och så som kanske aldrig har publicerats faktiskt. Det är ju sådana mängder med bilder så att det går ju inte att sitta här i hundra år och stirra på alla de bilderna. Det, då går ögonen i korsen faktiskt. Där. Jag får med att hitta en ölburk också i Långsben, va? Var det inte så? En Nordlandsöl som någon hade släkt i. Ja, det var i alla fall någonstans som det låg en sån här ölburk men den får man ju en krona för. Mm. Ja, jag är för att det var någon glasflaska hit den och så. Någon plast. Det är bitar som jag slängde i någon sopa. Det är jobbigt med skrepet och så här. Ja, det är som en soptipp. det finns ingen som plockar upp det. Någon personal, men jag försöker då rensa upp det. Men jag kan inte hålla på att plocka allt för det skulle ta timmar och så. Så att... Jag tar väl lite efter och så. Det här skrepplockandet. Och det finns ju mycket minnen och så i livet och så där. Verkligen, det där hänt mycket men... Det går ju inte sitta här i hundra år och rabbla upp allt det. Det är omöjligt men vi kan ta det om man kommer på något. Det finns inget talman och så så att det blir väldigt uh, improviserat. Det. Uh, men det var ju uh, ytterligare en kall dag tycker jag och uh, lite blåsigt uppe så här lite. Med vindarna och så tycker jag mot, uh, mot vindhem hemma så. jag. Det var inte så kul tycker jag. Men nu när Svegot tar betalt så kan jag göra annat då. Jag stressa med det. På Twitter är det Dala Gunnar. Dala Gunnar på Twitter och eller Gab eller GAB.com är ju. Sverige-kanalen. Jag tror det heter Gab, men... gab.com och snästäcka Sverigekanalen. Ja, jag kan inte sitta här i hundra år och rabbla alla olika äh, adresser och äh, bloggar och så vidare. Så att jag bygger ju tillverka bander och reklambilder som äh, visar det och så med olika adresser och så snästäcka. Den här nyhetermedia.chatango.com Den har en kortadress så är uh, Tini.cc och snedstreck Nyheter Tini.cc och snedstreck Nyheter Ny, uh, Tini.cc Snedstreck Nyheter Ni kommer då till uh, Nyhetermedia.chatango.com och dagens tider uh, uh, .chatango.com har också en kort adress som är tidning.cc och snedsträcke dagens Idag Har det med sniglan att göra tror du? Våren kommer men det är kallt Det är kyligt då på morgonen är det är kallt och blåsigt och motvinna. Man fryser, det är, man har det fullt med kläder på sig. Och man hoppas att det kan bli lite varmare någon gång så att man inte behöver ha så försäkligt mycket kläder på sig. Så, så, solen var väl framme. Åtminstone delvis så faktiskt det. Man hinner ju inte med någonting och så faktiskt men det är ju väldigt mycket bilder här som kanske inte ens publicerade faktiskt. Det kan vara bilder som är svart, bil, svart vitt och bilder som är från 60-talet på mig faktiskt där och så vidare. Och en del är på Twitter och en del är bara eller delvis på Gab eller gob.com och snösöker Sverige kanalerna. Ja, idag hade, vi, idag hade vi 15 april 2020 direkt och vandringsturen gick till långspen men jag orkade inte runt riktigt där faktiskt. Hade jag hade lite ska vi säga lite sån här äh, verk i äh, högerhöften och så med ischasse. Så jag beslöt för att vända tillbaka. Jag såg var en äldre tant också där. gick med några sol ögon väldigt fort i morse och sen var det väl På returen som mötte jag någon liten... Uh, ska vi säga en liten uh, knubbig dam. Med sola, eller inte med solhållsögon, men glasögon. Som knatade på där faktiskt. Där. Så att man är ju inte helt dammsam i alla fall när man ute går i byar och så. Det. <här> men det var en ganska så kylig dag, men solen. Uh, tittar väl... delvis fram och resten var det väl också då. Lite mån och lite höga slöjmån, lite svanar i sjön Lången som isen har släppt också nu. Kanske sen en vecka tillbaka så är ju isen borta. Från sjön Lången och jag kan inte säga hur det är med Jag tyckte jag allmänga verkar isfri och så. Men jag måste undersöka hur det ser ut med. De här sjönarna som ligger norr ut där. Man får ju begränsa sig helt enkelt, att söjde här. Men det är bra att man kommer ut en liten sväng i mitt fall så är det den här lilla. dilla. Eh, ja, morgon eh, morgon eh, promenaden som som eh, man måste få faktiskt där kroppen måste få komma ut och röra på sig. Man vill mycket, man vill mycket men eh, det är kallt och blåsigt och otrevligt och alla dessa eh, förskräckliga kläder som man måste sätta på så och... <här> sen ska allting av också och så vidare. Det, det är jobbigt det här. Det måste komma lite av eh, vår eh, värme snart det. Ja. Det är inte roligt med den här kylan och det här försäkliga blåsandet. Som aldrig tar slut faktiskt. Men om mer vinter tror jag inte det blir... Det här var en väldigt gammal bild också. Från Stockholm tror jag det är en massa människor som ska in i en lokal där... som är där uppe på gab.com och Sverige kanalen. det är väl både män och kvinnor som står i en lång kö och ska in i någon slags ja, jag tror det står fisk och grönsaker en butik där inne och några småflickor och så som leker vid grann på sidan De står med korgar Jag har att det var någon slags brist på Varor också Det blir nästan kravaller här i Stockholm Det var inte så på Södvalm tror jag på, Ja, länge För Det blir ju brist på Ska vi säga Livsmedel och så Ja Min röst låter lite eh, skrövlig, skrovlig och så. Lite lite anstängd och så. Så att jag ska ju inte eh, prata för mycket och för länge och, och högt och så. Utan kan jag prata lågt. Och. Ibland behöver jag ju vila eh, rösten och så vidare. Den här bilden är väldigt eh, gammal faktiskt. Den är Hiskligt gammal, det kan vara 1915 eh, eh, 20-talet kanske. Ja. Ja, för mig att det blev brist på bröd i Stockholm och så var det inte så. Eh, och eh, under en period så fraktade man faktiskt också via spårvägens spår. Så fraktade man fel, har jag sett också på bilder. <här> ja. Och... Eh. Jag är lite dålig på fotta men jag fick i alla fall lite grann eh, bilder under förra sommaren och så från, från eh, Västerbyn och eh, Långsbyn och så vidare och tyvärr så kan jag inte filma direkt för att internminnet på mobilen är inte så mycket kvar där det, det, det är ganska litet det. det ligger ju strax under en gigabyte då det, man Man kan ju filma, men det blir ytterst få begränsat i tider, några minuter bara. Eftersom internminnet är så litet så kan jag väl inte filma faktiskt, så hade jag kunnat filma. Men jag har ju också en digital kamera här som man skulle kunna använda och sen för över till dator via USB-kabel. Det gäller ju bara att de här batterierna är schyssta också då. Det har jag testat förut Nu måste man föra över Med, med USB-kabel Till datorn. Filma från mobilen går Men det blir ganska begränsat Typen tre, fyra Kanske Minuter faktiskt Så att visst kan man filma, men det blir inte så långa filmer. lite kortare på några minuter. Och då kan man dela det med Google Drive. Men det blir alltså väldigt begränsat eh, faktiskt på grund av internminnet. Som inte är så stort. Det är många som har det problemet. Just att internminnet är inte är så stort i mobilen. och så. Det finns ju vissa appar som är fastlåsta i systemet och Man kan inte ta bort dem. Det är omöjligt. Ja, de, de är inlagda i, i Android och det går inte att avinstallera de här apparna. Faktiskt. De belastar ju verkligen också internt minnet Tyvärr. Eftersom man inte kan avinstallera de här apparna. Vilket är mycket märkligt. De är ju så kopplade till hela Android-systemet. Mm. Så att det tar mycket utrymme faktiskt. Och det är appar ofta som man inte använder den. Om en stund ska vi avsluta, men... <skratt> vi kan väl ta upp kanske lite grann. Eh... ...innan vi avslutar för ikväll. <skratt> Det blir väl... Eh... nyheter där på fyran klockan 7 eller 19 men det är såklart det jag kan inte höra någonting det är fel på tv-ljudet men jag kan se och kanske kan kommentera någonting och de lägger upp vår budgeten och så. Arbetslösheten kan ju fruktansvärt bara åka iväg ordentligt här nu. Det är ingen som vet hur det kommer att sluta och det här året blev inte bra faktiskt. För Sverige, för den svenska ekonomin och för världsekonomin. Ja just det, de tar upp det där på fyran. Och det där corona-tjatet det eviga och man kan undra hur länge man ska hålla på så här och tjata om det här coronatjatet precis hela tiden överallt överallt och hela tiden vi kan ju inte bara fortsätta så här längre. så som helst. Ja, jag kan ju hänga med på tvn i alla fall lite grann med och någon rubrik Mm. Och finansministern också Med en svensk flagga Ja, hur mycket hon är Patriot och nationalist kan man undra verkligen Och se de här äh, paket i riksdagen med en svensk flagga På sina kläder, det är ju skandal Ja, de är ju inte för Sverige alls De är ju globalister Och internationalister då ras- och folkföredare. I princip alla faktiskt. Bortsett kanske från nästa. En svensk flagga har de på. Det kan och det är mycket märkligt. Ja, var ganska folktomt i Sverige. Äh, Stockholm där men jag. Soligt och blåsigt. Vad? Mm. Ja. Här ser vi Oskar Sjöstedt, SD, är äh, ekonomiskt talesperson. Och han är också en svensk flagga på kavajslaget. Och damen med de sexiga glasögonen också, Svantesson, Moderat, äh, där. Här hittade en väldigt fin bild faktiskt. Uh, nu tar vi tillbaka vårt land. Uh, ja. Grindvakten. Har ni sett den här gamla fina bilden med barnen som öppnas av en grindvakt? Det fanns uh, sånt för grindvakter. Det fanns uh, barnvakter som inspekterade med resiner, alltså. olika sträckor. Så att de kunde se eller höra hur rälsen var i dåligt skick och kanske måste byta slipers och så. Banvakter som hade banvaksstugor och så. Det är faktiskt då jag tror väl inte att de här banvaksstugorna är kvar som fanns på den här järnvägen. De är bara borta. har ja, det varit två banvakter som bodde i en banvaksstuga vid Bygjön, men jag tror att den banvaktstugan är säkert det. ska vi säga borta och riven. Jag har inte sett några uppgifter på att det finns några banvaktstugor som är bevarade. Efter den här järnvägen som fanns för länge sedan. Men totalt är faktiskt tre stationshus bevarade och är kvar så att det är ju fantastiskt och så vidare. Och en del av ångloken och godsvagnar och personvagnar och vännskivor och semaforer är ju faktiskt i drift fast inte i Långsytan och så eller ut med järnvägen här. Det har ju tagits till vara av olika museerföreningen. Man har lämnat dig och du är arg för det. Nu tar, nu tar vi tillbaka vårt land det är en väldigt fin bildare. Jag har ju så otroligt mycket mappar i olika hårddiskar och enormt ja, i olika mappar och det skulle ta hundra år att gå igenom allt. Jag har ju se har ju flera olika både interna och externa hårdiskar så det är enormt här bilden. Och hur det ska bli i sommar och så med ja, evenemang och folkmusik och popmusik och teater och allt så, det kan man verkligen undra om bli inställt och så på grund av koronakrisen faktiskt återstår att se faktiskt och så vidare hur det blir med brukets dag här i långsötna och så vidare det kan man också undra. Vi har ju en hembygdsförening här som heter Bruxhistoriska föreningen och på bruxhistoriska.se brukshistoriska.se och där kan man också titta på en väldigt massa eh, bilder från, eh, skulle säga, gamla eh, tider. Eh, brukshistoriska.se och en lin, linlöv tror jag. eller löv, ja. Eh, Langsytan.nu langsytan eller punkt kom. Här var nog en bild på en ung Anna-Lena Lövgren tror jag som ska spisa en platta i sån här apparat som man kunde ladda upp eh, flera skivor i tror jag. Här, ja så eh, Med en radiodel också till höger där så var det själva radion. Eh, den hade alltså både skivspelare och en radiodel i ja det som fattas är naturligtvis eh, värmen. vi kan ju inte säga att vi har någon eh, värme räckt tämligen kallt och kyligt och man ser den här damen också på fyran, hur det fladdrar i, i, i, i, i håret på henne där. Ja, det var från Stockholm. Men det är klart att med den här vårvärmen så blir det också problem faktiskt med klåda och så. Där är vi inte än. Men det är ett problem som faktiskt kan ställa till det under våren när det börjar bli klåda i. i eh, ja, ögon och hals och så faktiskt ja man har ju spart en väldigt massa bilder och så genom alla år och det ligger ju i mappar i olika hårdisken och tåg, tåg eh, bilder och så så att det är ju, eh, enormt enormt med, med bilder rent allmänt ja verkligen och så faktiskt <hör> och hur det ska bli med idrottsevenemang och så vidare här och så vidare nu med tanke på corona <hör> det är väl det som är osäkert då arbetslösheten ö, åker iväg och så faktiskt där. det går något helsike med mm. arbetslösheten och statistiken och ekonomin och allt det. Jag kan se på tvn men det hörs inget, men jag kan ju se och följa på så visa. Om en stund ska vi avsluta också för att jag måste ner i sängen sen och sova. Mycket med nattvila här och så. Förr kommer jag uppe länge men det går inte alls och sen får vi lyssna på Slingan som det kallas. våran slinga som går ofta så repeteras ju då ett spår i en spellista så att säga så att det upprepas ju då det repeteras så att säga, ett spår i en spellista men äh, har ni hört det till er så får ni byta kanaler ja det är 20-tal kanaler så. i princip är igång men direktsändningarna är ju lite begränsade och vardag till onsdag så har vi sändningar från D-datorn här sen torsdag till söndag så övergår vi till C-datorn och vi har tacksamma vi som är friska och inte alls sjuka och tycker att det här Corona-tjatet är förskräckligt, hemskt det tjatet det står upp i halsen och... uh, hur länge det här förbannade tjatandet ska hålla på, det kan man också undra ja det är hemskt det förbannade tjatet uh, det kan inte hålla på i evigheten ja, uh, det var en rolig bild också Mona Muslim-fanklubb <laughs> Ja bilder finns ju enormt där faktiskt Men jag kan ju nämna då Sverigekanalen.com Sverigekanalen.com Och Dalarkanalen.webnote.se Alltså Sverigekanalen.com Och Dalarkanalen.webnote.se Jag kan inte sitta i timmar och rabbla adresser här Det orkar jag inte med mig. Och eh, vi kommer inte att ha någon nyhetssvep ikväll. Jag är ganska trött och rösten är lite dålig. Och... Jag är lite skrovlig. Eh. Och på Twitter var det tjat om eh, i princip bara Corona-tjatet eh, eh, hela tiden. Fyra nyheter här som sveper igenom olika länder och så. Hon där Anna är, är fin faktiskt. Hon verkar ju inte bli gammal någon gång. Hon verkar ha samma utseende alla året. man ser man eh, små barn som eh, leker i Danmark, <laughs> liten, eh, liten flicka, dansk liten flicka. Och det verkar ju blåsa också i Danmark faktiskt. De är Danmark är i både Danmark är både till ytan och befolkningsmässigt mycket mindre än Sverige faktiskt. mer litet land man jämför med det avlånga Sverige. Men det är i alla fall att komma ut på en, en morgonpromenad, en daglig promenad och få frisk luft och dricka blåbärsoppa och apelsinjuicer och annat nyttigt och så vidare. Och Vi får väl fortsätta helt tänkte ta upp äh, ditten och datten. Det kan han om tåg och vad som helst. Men absolut inte sitta här i äh, timmar och tjata om corona. För det tjatas ju precis överallt. Äh, möjligtvis namna någonting av det hela. Jag såg en liten unge som drog sin egen barnvagn eller sittvagn och Det är ganska lustigt ute. Ja. Mm. Det är ett äh, reportage på fyran från Danmark. Äh, det verkar blåsa och så. Det är en på huvudet där så att det är nog ganska så, så kallt. Jag tror inte Danmark har haft äh, någon vårvärme riktigt än. Och så. Men, ja. komma lite längre framme. Ja, var det var jättefina bilder också. Vi gillar så. Här. Den var fin. Ja, det är så mycket bilder så att det går ju inte att... Man kan inte fatta det är så enormt. Man har ju... Jag har laddat ner bilder i många, många år. och ibland är det såna här satirbilder som kanske kanske var inaktuell också Sen tycker jag att man borde texta programmen också automatiskt om det var möjligt men det tror jag inte är det. Eh Jag kan ju nämna också att jag inte har sett några rådjur i långsbyn faktiskt. Man, uh, oftast brukar man ju se uh, rådjur i långsbyn. Uh, det blev inte så den här gången, men det är ganska vanligt att man ser uh, flockar med rådjur som tittar på så mycket de springer vägg. Det uh, är väl norrut och så... Uh, Man får inte bli förvånad när man ser rådjur för att de är ganska vanliga i skogen här. Men vita är fläcken i själva i själva baken. Och de brukar ju titta och så men sen brukar de ju springa vägen. Efter en liten stund. Och nu var det idrott också på fyran. Det har jag väl aldrig inte, Jag tyckte om de kollar inte på sport eller någon sportradio. Eh, Där de mycket gallskrika ha sig när de gör mål och så. Det är vansigt. Mm. Mobil 2-kanalen är också igång. Vissa perioder och ni får pröva olika tider. då. Mobil 2.radio 12345.com Mobil 2.radio 12345.com Det nära sig sändning i vissa perioder och ni får helt enkelt pröva olika tider. Hörs ingenting så får ni vänta några timmar och pröva senare. igång vissa tider och vissa perioder och vissa tider och perioder inte ute i sänning. Och alla väntar också på att det ska komma typ lite mer vårvärme. Faktiskt. Ja, det var sporten och jag hann se tryn där som försvann ganska fort... där var det snö också på tv ja, ännu mer snö. och eh, ännu mer tv-reklam tjatigt men ni slipper ju radio reklamen på Sverigekanalen även om det kan förekomma i vissa inslag på spellistan så sänder Sverigekanalen inte eh, radiereklam Sverigekanalen får inga bidrag av stat eller kommun så att besök gärna eh då eh, eller eller eh, donorbox.org och eh, snickare sverige kanalen. Vad ja, det är bara att välja en summa och så. En per månad och så så att ni ser ju själva där PayPal och så enkelt då. Adressen är alltså Donorbox.org. Och snesäcker Sverige kanalen. Det här drivs helt idelt. Köpade av ett väldigt stort långvarigt radiointresse rent allmän för radio. Det skulle vi börja med vi börjar med orientering. Ja. Orientering, ja det. är ju fullkomligt ointressant tycker jag. Verkligen. Har ingen som helst intresse av löpning eller orientering- eller någonting i sportväg faktiskt. Komma ut i alla fall och röra på sig- och få en liten daglig hur ska vi säga, promenad. Ja, lite frisk luft och så. Ja, solen var väl framme delvis. Idag såg det. Om en stund ska vi också... uppöra med själva direktsändningen och övergå till den ordinarie program slingande. Som ibland också ändras och så. Jag kan ju inte hålla på och sitta här vid skärmen och pilla hela tiden. Man måste ju sova så. Så ibland återkommer ju programmet. Ja, det går runt i en slinga och då får ni byta kanal. Vi har ju åtta kanaler också på live online radio åtta kanaler där och de direktlänkarna hittar ni också på dalakanalen.webnode.se och snedsäcke lyssna